Som APONT, la radio pública de las valencianas y los valencianos. Al RAS, Jessica Crespo. Son les 10 del matiz, 12 de desembre, y así comienza la segunda edición del RAS el magazín de que els acompanyarà les pròximes 3 hores per acostar los històries que estem convençuts que els van a interessar. Moltes persones diuen que el segon programa és més difícil que el primer el que està clar és que les ganes encara en són moltes més i ho a donar un toc diferent al nostre tema principal. Anem d'estrena al teatre Catifarroja per a parlar del gran espectacle que s'estrena estre proper d'itxous al teatre principal de València Tic Tac, un espectacle en majúscules perquè tres dels dramaturps valents i els més destacats han escrit a sis mans, podem dir, esta obra musical. Carles Alberola, Rodolf Zirera i Pasqual Alapont són els autors d'esta història que avui serà protagonista. Així que vagin acomodant-se a la butaca que comença la funció. Això sí, no els anem a demanar que apaguen els telèfons mòbils, si només ve tot el contrari. Volem que parlen, que ens parlen a nosaltres i que es comuniquen amb la seua ràdio pública a través de les xarxes socials. Però abans de conèixer les vies de comunicació que tenen amb nosaltres, coneixem millor tot el que hem preparat per a aquestes 3 hores de ràdio. Repassem l'escaleta. Joan Tur, què tal? Molt bon dia. Bon dia, Jessica. L'entrevista del dia serà a Anna Lluc, la prestigiosa oncòloga valenciana pionera en la posada en marxa de les Unitats de Mama i una de les principals investigadores d'aquest tipus de càncer. La tindrem amb nosaltres a partir de la segona hora. Ui parlarem de idees que s'han convertit en realitat. Cada setmana Óscar Morán del Departament d'Idees de la Universitat Politècnica de València ens presenta projectes empresarials que han nascut al caliu de la universitat. Parlarem de drons amb Angélica Beiver, una jove emprednedora valenciana. A vista de dron podrem obtindre una bona panoràmica del nostre paisatge. La periodista Maria Josep Picó ens parlarà el dimarts de Natura. Avui ha convidat a Tono, un expert caçador de bolets. Durant la segona hora obrirem la biblioteca del Ras amb l'escriptora Anna Moner, l'ambaixadora de la lectura, que ens introduirà el tema El paisatge i la literatura. Després tindrem la periodista Fanny Grande, que ens acostarà cada setmana el món del feminisme. I entrarem a l'últim tram del RAS amb la secció El món per un forat, on coneixerem les històries dels valencians que estan vivint fora i d'aquells emigrants que ja se senten valencians d'adopció. Visitarem a Nova York Marien Salesio, a la cantina llicenciada en farmàcia que matinarà avui per a parlar-nos en directe dels temes que està estudiant relacionats amb l'Alzheimer. I coneixerem a Papà Bala, que estarà així a l'estudi, un senegalès que viu a València des de fa anys i que treballa en temes relacionats amb l'emigració i els refugiats. I per últim, per no però no per això menys important la secció sona a la banda cada dimarts descobrim un músic professional fet al planter de les bandes font inesgotable de talent i avui ens acompanya José Rafael Pascual de Muro del Coi, que acaba de fitxar com a director de la banda municipal de Barcelona així que complet el matí completet a plegar este matí de dimarts ara si els nostres oients poden avui opinar de molts temes les vies que tenen per a fer-ho les coneix Ernest Parra què tal? Molt bon dia, com va? Bon dia, Jessica, el ras està obert als comentaris i missatges dels oients a través des del Twitter, arroba, a punt, guionet, baix, media, i a Facebook, facebook.com, barra, a, punt, a més, hem encetat compte a Instagram, arroba, a punt, guionet, baix, Volem donar-les gràcies per l'excepcional rebuda d'ahir i ens atrevim a demanar que no deixeu de seguir-nos. volen comptar amb la vostra fidelitat. Ahir van guanyar milers de seguidors en tots els contes d'apunt. Avui, amb motiu de l'estrena de Tic Tac, vos volem proposar que ens parleu de les vostres experiències amb el teatre. Podeu dirigir-vos al programa amb l'etiqueta Coixinet al Ras Teatre. Quina és l'última obra que veu gore. I la que més vos ha agradat de totes les que heu vist, a més també ens agradaria que ens parlareu de les vostres experiències amb el càncer. Eixa malaltia que de vegades alguns no volen ni nomenar amb l'etiqueta coxinet al Ra Annayuk. Per últim també hui enencetem les seccions enlairem sobre startups i emprenedorss, volen també que ens conteu amb l'etiqueta coxinet, Al ras ens enlairem les vostres idees i projectes empresarials. El WhatsApp del programa on podeu deixar els vostres missatges de veu és el 6274 8917. Repetim 627 04 8917. Estan totes les línies obertes per als nostres oients. I volem escoltar-los, sobretot volem escoltar-los, volem saber què pensen d'este segon dia de programa d'Al Ras. Ja veuen, el sac de temes per al segon capítol d'este magazine d'Apunt, veu-hi carregadet, no se'n se vagin, que comencem. Anem. Al Ras, A.Punt. Jessica Crespo. Al Ras, de 10 a 1 de les dies en A.Punt. dèiem el Seme el Teló, per conèixer una de les grans apostes teatrals de la temporada. L'obra Tic Tac, dirigida per Carles Alberola, produïda per Teatre del Poble Valencià, s'estrena este proper dit xou, res estan ja a dos dies de la gran posada en escena i per conèixer més detalls el que ens poden descobrir a hores d'ara la nostra companya Maria José Villalba s'ha endinsat en les tramolles del Teatre Principal de València i ens ha preparat este reportatge que no a escoltar. Som Gs telles teniu un no, nom nou. Messenes com està, vibrarà el teatre principal de València a partir del pròxim dijous. El que acaben d'escoltar és part de Tic una comèdia musical produïda per Teatre del Poble Valencià i que barreja aspectes tan quotidians de les nostres vides com són la ficció del dia a dia, les relacions familiars o fins i tot l'art. Ens ho avançava així Carles Alberola, director de l'obra. Per a mi és una declaració d'estima cap, cap a la ficció en la que convivim, no? des de que escoltem les primeres narracions i són capaços d'emocionar-nos en els contes que es conten els nostres pares una reivindicació d'això, d'aquests personatges d'aquestes lletres de cançons que ens acompanyen i que ens ajuden a, a viure d'una manera més intensa i per una altra, és també una declaració d'estima al teatre i a la gent del teatre i un petit homenatge als professionals valencians. I en última instància, probablement per a mi la més important és una declaració d'estima d'un pare cap a un fill. És un viatge que ve ser com una redenció personal a través del món de l'espectacle. No, no, no farem el pit mai 14 actors sobre l'escenari i un equip d'altres 14 persones a les tramollers interpretar un espectacle amb músiques, cançons i coreografies dissenyades per a l'ocasió és un repte per als actors, com això han explicat ells mateixos. Dificultat però plaer també o sigui, és, molt, és molt xulo eh, tindré la possibilitat de cantar i crec que en el camp pots d'una manera diferent, molt bonica eh, amb la música i crec que el, el, el fet d'estar Rod, rodejat de, de música és... és molt emotiu Tic Tac endinsarà l'espectador en la ficció de l'escenari a través d'una altra ficció molt emotiva en la qual s'implicaran tots els personatges així ens ho ha descobert Ramon Rodenas i Noemi Lira actors principals de Tic Tac ella interpreta el paper de Sandra, que és una actriu, i alhora l'actriu representa també una altra obra, igual que tots els personatges de, de la funció. No poden desvelar molt de la trama, però són dos papers mo, mo, molt intensos. Sí. A través de Tiktac trobarem una història emotiva capaç d'aplegar fins al més profund de cadascun dels espectadors. És una obra que parla sobre el pas del temps, sobre la necessitat de la ficció en les nostres vides, de la necessitat de trobar-nos la necessitat de retrobar-nos amb el nostre passat, el nostre saber el nostre present i sobretot eh, parla de no deixar passar les oportunitats que ens brinda no? la, la, la vida. Ara bé el toc d'humor s'encarregaran de despertar els espectadors d'un estat melancollic on pot ser caiguen desde les primeres sessions. Un Tic tac, sona un cor. Tic tac, so mi es que te espunts eh, potse riure i plorar al Mate stems, és una obra mes chula. Tic tac, tic en Tic trobarem una combinació d'emocions que per primera vegada han elaborat després d'un intens treball els tres grans dramaturgs valencians contemporanis, Carles Alberola, Pasqual Lapont i Rodolf Sirera. En el cas de Pasqual Lapont, ja tenia molta experiència treballant junts, escrivint, ens entenem molt treballant, riem molt construint els espectacles i em venia de gust que estiguera al meu costat colze a colse en este projecte. I en el cas de Rodolf, no havíem tingut la possibilitat de treballar però ens coneguem des de fa vora 30 anys i aquesta era una història que crec que a ell també li va interessar no?, el punt de partida i, i ha estat doncs, un procés intens dur, de moltíssimes hores Si volen conèixer esta divertida barreja de ficció, emocions i art no dubten a reservar-se un temps per acudir al principal durant el pròxim Nadal Tic, tic Amb la creació musical que Josep Zapatero i Noelia Pérez han elaborat per a donar vida, més vida i sí, cap a comèdia musical i que estem escoltant. Rebem els nostres estudis a Toni Benavent, és productor de Tictat. Què, què tal? Molt bon dia. Com bon eh? dia. Primer que res, eh, felicitar-vos també per la vostra posada en marxa de la sí. ràdio. Donar-vos l'enhorabona perquè d'alguna manera vosaltres també estreneu, sí. no? Sí. Eh, ahir a arrencar i jo venia cap així i venia en el conche escoltant precisament esta ràdio a uh -huh. punt, i dir que és necessari i molt a gust i molt content d'estar així amb vosaltres doncs bueno, estem una miqueta, jo t'anava a dir precisament el mateix, en una situació similar, sí. no estem igual de nerviosos sí, pot ser, de contents, d'emocionats sí, emocionats. sí, sí jo, jo crec que Eh, eh, el projecte de la Ràdio Televisió Valenciana, és un projecte esperat per tots els valencians i està en tots eh, esperant que es ficàreu en marxa per escoltar de nou parlar i eh, músiques i cançons en valencià sense que siga un problema. I també per donar conèixer el que feu, les Artes escèniques valencianes i la gran aposta eh, que va suposar aquesta obra que poseu sobre l'escenari este proper dit jaus perquè és un gran espectacle, un espectacle majúscules, no? Sí, és, és jo, jo em porte una trentena d'anys produint diferent teatre, en Moma, mm. en Albena i en, en, en Olímpia en altres produccions, i esta és una de les més grans o pot ser la més gran que he fet evidentment és, és un luxe treballar en 14 actors mm -hmm. treballar en tres dramaturgs eh? treballar en dos compositors com són Noelia i Josep que han fet unes cançons bueno, la gent quedarà jo crec que meravellada quan ho escolta, i una coreògrafa com és Cristina, però és que, a més, completa el, el, tot això, un, un elenco creatiu brutal, vull dir, Ximolcina i Carles Alfaro en les llums, és que... eh, eh, Pasqual Peris, que té varios mags de vestuaris, mm -hmm. eh, el que ha fet el vestuari, que ha fet un treball magnífic, Manolo Boix, que ha fet un cartell extraordinari, eh, Montse Amenós, que ha fet l'espai escènic, i és un luxe poder Fair. oferir això És que ho contat, Toni, jo crec que els noms que estàs ara nomenant, no? Eh, són eh, de primera divisió, tots, no? Has sigut escollidets, els més reconeguts, els més guardonats els més prestigiats, també quan, quan, quan uno se fica a fer una cosa com aquestes, com un musical, lo primer que sent és un gran vertigen perquè sap la responsabilitat que hi ha al darrere, vas a, a, a treballar en moltes emocions, en molts sentiments, en gent que en este cas és molt perfecte i està molt bé que Teatre del Poble Valencià i en este cas l'Institut Valencià de Cultura adjunta a la Diputació de València que és qui produix i coproduixi l'espectacle entre ells hagin apostat per tindre en unes dates assenyalades com són les de Nadal eh, una eh, professió valenciana que té una qualitat tremenda en este cas som uns quants que estem ahí, però podien haver sigut uns altres i en pròxims edicions seran uns altres i demostrar que són capaços de fer coses que agradi al públic i d'omplir, que estic convençut que s'omplirà el teatre principal. Al capdavant de tota esta magnífica orquesta que ens comptes, Carles Alverola un premi max, també, per la i ets, i és la persona, podíem dir, idònia, no?, per a poder collar totes estes bueno, eh, estos grans talents que ens sí, has contat. El, el projecte va ser inicialment encarregat a ell, el que passa és que Carles sempre compta en un equip, doncs, eh, pues, eh, en Pasqual ja havien escrit, en Pasqual a la Pont, coses junts, en, en diverses ocasions, uh -huh. en Noelia Pérez, Josep Zapater, que són els que fan la música, Chul i ladies, ladies tantíssim d'èxit. <laughs> sí. I en Cristina Fernández, ja, ja havien tots treballat junts precisament en el Premi Max al millor musical de 2017 vull dir que quan fan l'encarre aquesta eh, a Carles ja és perquè diuen bueno, si han fet un musical en la Diputació la ha funcionat molt bé ha tingut un Premi Max per què no un passet més endavant i fer un poquet més gran i això és el que hem intentat s'ha escrit una miqueta sis mans si ens permeten una miqueta l'expressió en fet referència a Pasqual a la Ponte el tenim al telèfon Pasqual, molt bon dia, com va? Hola, Pascual. Hola, Toni. Toni. Encantat de sentir-te. I, I sent. me fascisca els versos desitjos de, que has presentat eh, a des per, per la ràdio que, mm -hmm. per per a Punt, però bueno, per la continuació d'un fet que hauria de ser que és mm -hmm. ja normal per a tots els valencians i que tots eh, de que, pues això que, que es competisca en, en, en un canal de comunicació de, de tots els valencianshora no? ah, sí? bona i endavant. Gràcies i enhora bona vosaltres també per ese treball que podrem llavorar ja sobre l'escenari este proper dijous ja havies treballat amb Carles Alberola o l'escoltaremell mateixa este reportatge que ha fet la nostra companya explicant-ho però com està estat treballar eh, amb, amb altre autor de la talla de Sirera com... com vos heu complementat, no? Com heu fet la faena, en definitiva? Bueno, imagina't quan, quan trobes en, en fi la convocatòria de, de, de Carles que, eh, que sempre és com, com una invitació a un viatge de no se'ls no són, un viatge d'emocions de plaer, de creativitat i clar, això sempre és una, una invitació molt gratificant però en aquest cas, com, com bé has dit són dos mostres, dos mostres de l'escena valenciana i, i clar eh, o tu et convertixes també en un most i, i està a la seva alçada o el tens cru no? per a mi ha sigut un, un treball eh, d'una gran intensitat eh, escriure sis mans és difícil però des del respecte des de l'admiració i des del de, eh, despullament no? el creatiu de sentir-se que estàs en una bona companyia tot ha estat també molt senzill mm -hmm. ha estat un plaer i Imagina que molts cafès, no, els que s'haureu pres junts, moltes hores, moltes xerrades, no sé si a distància o també compartint taula en algun moment. Sí, bé, bueno, hem fet de tot. Hem, fet, eh, hem fumat fins i tot molt, perquè Carles eh, fuma molt, i, i, o fumava perquè ara s'ho haurien de disserter, i ha estat d'això, sí, d'una gran intensitat, de molt de treball de taula, de mastegar i remastegar les coses d'un treball també presencial no? d'estar de, de, colse a colse i, i discutint moltes coses Lo, lo que passa eh. és que, que Pasqual i Carles sí que tenim ja pràctica Pasqual i Carles han escrit ja diverses obres junts una va anar Jordana, fa temps, i en Albena, inclús quan Albena va néixer, el sí. currículum, el primer espectacle mm -hmm. que fèrem, pues era Pasqual i Carles els que havien fet el text. Vull dir que vosaltres sí que teniu ja, més o menys, agarrat evidentment incorporar una tercera persona i un gran com és Rodolfo, pues, sempre és complicat, perquè entre dos ja ho és, en tres més encara, però Pasqual i Carles sí que es coneixen bé a l'hora d'escriure. No sé si, sí, Pasqual... I, i també, efectivament, i Rodolfo també té l'experiència d'un gran treball en, en, en l'aspecte... Ions i, ons i, ons, i més eh, correcte. I això i, i sap perfectament el que és el treball eh, col·lectiu no? en, però jo també m'agradaria destacar, he sentit abans les intervencions que heu fet i, i el, treball, eh, el treball no ha sigut a sis mans eh, ha sigut a no sé quantes a, a, a cent mans sí. perquè n'hi ha hagut la implicació de, de molta gent i des del principi eh, m'agradaria destacar el treball dels músics de Noelia Pérez Clar. i Josep Zapater i també de la coreografia de la cronògrafa Cristina Fernández perquè, perquè des del principi hi ha hagut una forta implicació de tots no? eh, el treball d'uns ha revertit sobre el treball dels altres d'alguna manera t'ha estimulat el contemplar eh, los, les, els apuls de coreografia que feia Cristina o els primers dissenys de música de Josep i de Noelia i, i lògicament també el nostre treball de, de, de diseccionar cada part de la dramatúrgia, de, de, de cada frase veure eh, quin era eh, el, el millor camí per a, per a contar aquesta història i, i bé, eh, en aquest sentit jo crec que, que ha anat molt, molt rodat eh? gent molt experimentada i que ha tingut molta implicació en el projecte i no podem contar molt, però ens contava, escoltàvem a Carles d'Alberola, en el reportatge que ha fet la nostra companya, que suposa una estima cap a la ficció, cap al teatre, no? Estar rodejada de música també és molt emotiu, és l'estima d'un pare a un fill, i, en fi, n'hi ha molts fils ahir oberts, no?, que deixen, la veritat, molt intrigat a, a Bellícia a anar sí. al teatre a veure-vos. Sí, eh, ho heu escrit molt bé, eh, Carles, i, i jo poc afegiria, eh, simplement que sí, és aquest viatge cap a la ficció, però, però cap a la ficció que d'alguna manera eh, valora també el que és la nostra realitat perquè sempre la ficció, des del principi dels temps, eh, els homes hem sentit, els homes i les dones per descomptat hem sentit eixa necessitat de, de, de, de comptar la, la ficció per poder entendre'ns una miqueta millor i transcendir el que és a vegades la nostra pobra realitat no? perquè tots tenim grans desitjos i és en eixa projecció que, eh, en aquesta projecció que, que, que entra al món de la ficció no? de buscar eh, models que siguin referents en les nostres vides no? per això en principi en els, els, els déus, els mites no? i aquesta necessitat de poder eh, transcendir-nos, perquè com bé diu des del principi no? el, el, el, el tic-tac, el, el nom no és, no és Sobre, no? el nom de l'espectacle tic-tac, uh -huh. està fent al·lusió a aquest pas del temps, no? a aprovar la necessitat d'aprovar les assignatures que tots tenim, no? I en, este cas, i en este cas la ficció comparteix habitació amb el record, per dir-ho d'alguna manera ja quan, quan, quan hi ha gent que, que ens acompanya durant la vida eh, i deixa d'existir, passa a, també a un territori en el nostre cap que és un territori mental, que és un territori de ficció i no entré a, a dir més per, per no sí. desenvolupar més coses, però sí que hi ha una part no, en el què eh, tot allò que imaginem i tot allò que recordem se mescla no? i això és, és molt bonic i sobre això n'hi ha uns apunts molt bonics en aquest espectacle mm -hmm. Pasqual ha fet referència a com ha sigut combinant el treball dels dramaturgs que no només és una obra escrita a sis mans, sinó, a sis mans sinó que ha comptat evidentment el 50% de, del pes també d'un musical està en les cançons està en la música, està en la coreografia tenim a Cristina Fernández també al telèfon Cristina, molt bon dia Hola, bon dia. bona. Sí, sí. Com va? També molts nervis a punt de l'estrena? Estàs més o menys també com nosaltres? Sí, sí, sí. No dona temps, eh? Només no. No dona temps a posar-se nerviós, Perquè tenim tanta feina. Perquè esteu sí, ara, ara sí, sí. estos dies, també, en, amb els últims assajos. Sí, estem treballant moltíssim. Perquè El Cristina, és... a més de coreògrafa, és també una de les actrius, eh? Que està en l'espectacle, clar. Clar, igual que Noelia i Josep, aleshores estem a tope I ara estem aprofitant les últimes hores Però totes les que podem Aleshores estem treballant moltíssimes hores perquè tot encaixen no. Clar, és que a més Figa eh, em... perfecte hem fet referència de, eh, comentava Toni, són 14 actrius i actors damunt l'escenari, és un treball de coordinació bueno, i, eh, complicat. I el que la gent no vorà, com passa uh -huh. a voltes quan fas tele i fas una cosa senzilla i n'hi ve una, dos o tres, és que al costat, en els escenaris, menetjant maquinària, menetjant música, menetjant eh, llums, n'hi han com una dotzena de persones fent possible que aquestes 14 persones que estan damunt l escena i que són tots extraordinaris, i no ho dic per, per res, sinó sí. la gent que tinga la possibilitat de veure l'espectacle, ja se n'adonarà d'això, eh, puguen fer correctament la seva feina i puguen arribar a emocionar al públic, és del que es tracta. Sí, I... nosaltres dient, està la funció de fara i la funció de din Clar, clar, que, que per a que funcione tot això que es veu, darrere hi ha una maquinària que funciona a la perfecció com la d'un rellonce, però com descriuries una miqueta les coreografies de Tic Tac, com són? Són Mol espectaculars eh, eres, eh, bo, son, no ho he són si espectaculars o no però sí que he de dir que, que, que són coreografies que estan basades en dos plànols clars des que estaven parlant abans que és la ficció i la realitat que els moviments s'han centrat en això en, en intentar en investigar eh, que ser, que, com serien els moviments que, que parlen de la realitat i com serien els moviments i l'utilització de l'espai que parlen de la ficció i, i jo crec que hem aconseguit que, que els moviments s'alimenten de cada actor i cada actriu que han fet que, que tot es passa gran no? que, que aporten moltíssimes coses i bé, hi ha una barretja de moltes coses. És veritat que jo sempre partís dels de meus arrels, que és la dansa contemporània, uh -huh. i a partir d'ahí vas fusionant en el que necessita segons la composició musical o segons la història dramaturgica que està demanant. Jo, jo diré que el que fa Cristina, eh, i jo sí que ho dic, és, és, és realment espectacular, i imprimeix un caràcter més enllà de la coreografia als espectacles. I entonces, ho dic perquè ja va passar en la Neguets i està passant en Tic Tac, i passen molts dels treballs que ella fa com a actriu i com a coreografa, i és que eh, imprimeix a tot ja la coreografia, a tot l'espectacle un caràcter energètic eh, d'una energia que realment se transmiteix inclús quan no n'hi ha coreografia. I això és molt important. És, és un treball molt físic, molt visual, no? Sí. I això, perquè els actors fan una preparació, un escalfament, i aleshores hi sent eh, no soles a passar text, sinó ja saben que físicament van a tindre que estar molt alts. I això, Cristina, ho fa molt bé. van de donar tot, no? Pel que esteu comentant, és un esforç màxim, no? Interpretatiu bueno, és, és, és, i coreogràfic. És el que, que de, Cristina, el que de uns s'alimentem d'altres. Qual? i crec que exactament, vull dir-te tu vas mirant el que fan de més i saps que no te pots quedar enrere perquè la gent està deixant-se la pell en intentar fer algo que realment arribi al públic i emocioni Preguntem-li-ho, preguntem liu preguntem també a Noelia Pérez que també està al telèfon escoltant-nos Noelia, molt bon dia Bon dia, que han bon escoltar-vos a tots ja no tinc res a dir escoltar-vos a tots ja superbé però conta'ns perquè responsable de la música que anem a escoltar a esta obra eres tu Josep, després de l'èxit no? de Two Ladies or Not Two Ladies sí. continueu en este tàndem tan exitós bueno efectivament, Josep i jo som un tàndem de pop dormir i moltes <laughs> I, bueno, és impagable. L'equip treballar amb, amb aquest equip, això... Saps que passa que, que quan ho dius d'aquesta manera i tal, es, d'ai, estos teatreros com som, que ens estimem? Sí. Però, sí, eh, jo penso que, com diu Toni, a la ja va... a l'aneguet ja va sorgir un enamorament de Treball un respecte de treball, en aquest cas Pasqual i Rodolfi encara no no estaven en, amb nosaltres però després va ser molt fàcil en aquest cas també entendre's en ells ens ho van posar molt fàcil perquè efectivament les músiques i la dramaturgia doncs, van molt de la mà és impossible que no entrem en terrenys i ens xafem els uns als altres a les altres t'has d'entendre molt bé i treballar en Cristina per a mi és... Eh, Segur, perquè, clar esa música ha de tindre sentit Ha de poder expressar tan no, Le tenim algun problemeta per escoltar-te Jo no sé si és la, la cobertura o a si, No sé si te pots acostar Una miqueta més al telèfon És la cobertura És es que a l'estudi no. estem tancats I hi ha ja poca cobertura em sentiu millor, ara. Sí, sí. I ara una, una podem lliqueta... dir que en, el, en, el, en les arts escèniques, tant el teatre com en, també en el cinema, podem dir que n'hi ha un, un ressorgir amb moltíssima força del musical. Mm -hmm. Jo que tot el tema del Rei León i, i després també l'Adalanda. De la passat... gent es gasta un diner al, bueno, no?, anant Madrid a veure jo, si jo una de les coses que més orgullosa estic és que ara, veient el resultat de l'espectacle, és que crec que hem fet un espectacle musical... Eh, molt nostre, i ho dic en el bon sentit de la paraula és dir, sense copiar, sense imitar sense intentar fer una altra cosa hem mirat les històries que nosaltres volíem contar ho hem contat cada un des del punt que podia arribar eh, al màxim en la gent de la de, del públic, de la platea i hem intentat fer això i crec que, bueno, eh, evidentment si la gent es passa un parell d'hores estos Nadals en el teatre li contes una història escolta unes cançons, veus baix uns vestuaris que són extraordinaris eh, la idea és que s'emocione que riga, que, que no sé si que arribi a plorar, però que casi I, i això, bueno, doncs pues jo crec que això és el que es fa viure no? eh, altres realitats que no són les nostres en aquest sentit jo crec que sí que pot ser que a través de les sèries de televisió, no només de les pel·lícules de les sèries i a través de, dels musicals, del teatre, de la literatura i del cine, la gent visga altres vides i altres moments i això és bonic. I això és força... bonic, això és màgic i és un, un tas del que anem a vorure sobre els escenaris el que estem escoltant ara. És un genider de'ètrics'ha acabat caminaràs sols. Informació pràctica. Aneu a estar des de dijous Fins a quan? Oui, I, I la oui. pregunta que es fan els nostres oients sí. de Perquè es estan escoltant de Castelló D'Alacant de totes les comarques És, sí. anem a tindre una altra oportunitat? Anem a rodar-la una bueno, més? Bueno, eh, anem a veure Avui comencen les preestrenes N'hi ha dos avui i demà I des del dijous, que és es l'estrena uh -huh. Fins al dia 7 de gener Després, de moment, anirà al Teatre Principal D'Alacant, en gener I al Teatre Principal de Castelló I normalment no girarà l'espectacle. Dic això perquè aquella gent que tinga interès, ganes de veure'l, hauria d'acostar-se al principal. I jo garantisc, assegure, ja sé que això sí. pot semblar una pedanteria, però crec que la gent agirà contenta jo crec que no fa falta afegir res més, així irem contents estem segurs, Pasqual, moltíssimes gràcies res, en fi, estem, ja, ja vegeu que estem en capella, sí, i sí, sí. gràcies també per les vostres atencions i per haver ajudat-nos a, a difondre eh, el nostre espectacles. espera que com diu Toni perquè és una apel·lació al públic uh -huh. eh, l'humor està garantit perquè sempre és un, és un prisma que nosaltres toquem molt, però jo crec que és una història que ha anat més enllà i que connecta molt amb el públic, que segur que toca la gent i crec que de moments, té moments d'una gran emotivitat en fi, Molt bé, a, a nosaltres ja ens convençut. convençuts, ja teniu completament convençuts eh? nosaltres <ríe> ja, ja, ja, ja estem mirant quan anar i quan comprar les entrades Cristina, gràcies també, molt bon dia Moltíssima sort Noelia, des del búnquer on estàs amagada Gràcies també, molt bon dia molt bon dia, un gran. Veniu al teatre. Clar que sí, a tots els nostres oients que vagin al teatre. Toni, un plaer que hagi estat amb nosaltres este pues, matí de dimarts. Per a mi, un plaer i un goig haver vingut a aquest estudi que vosaltres, com a periodistes, presentadors, que tècnics que estan fent el programa, tornen a evitar esta casa, este espai, i que tornem a tindre una radiotelevisió valenciana pública que estàvem esperant molt de temps. Esta casa que és la vostra i és la dels nostres Moltes ullets. Gràcies. gràcies. molt bon dia. Gràcies a vosaltres. sí. sí, sí. Animalades ens agraden els animals, els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. Cuna de bancal és gastronomia, cultura, agricultura. O sí, turisme rural. Si sí, hi sí, he anat al bancal també és turisme rural. Tots hi vaig anar punts a partir de la una del migdia: cuina de bancal. la gastronomia valenciana a foc viu. Em a laAna Des d'ara els teus dissabtes seran diferents.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 amb Jessica Crespo. No, cap, Enlairar-se és l'acció d'alçar algú o alguna cosa a una distància més o menys gran de terra, amunt dins l'aire. Per això, aquesta expressió ens va perfecta per aquest espai que avui encetem. Cada dimarts parlarem d'emprenedors i amb emprenedors d'una manera didàctica i divulgativa i amb una terminologia perquè ho puguem comprendre tots. Per ajudar-nos en aquesta tasca, comptarem amb l'ajuda cada setmana d'Oscar Morant i el primer que fem és conèixer-lo una miqueta més. Óscar Morant és enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. A més, és màster en direcció de l'innovació tecnològica per la Universitat Catòlica de València i màster en gestió d'empreses per la Universitat Politècnica de València. En l'actualitat, està fent el doctorat en el camp dels ecosistemes emprenedors, tema en el que porta treballant més de 10 anys assessorant a emprenedors de base tecnològica. Compromès amb la difusió, impartir sessions de formació en models de negoci i innovació i creativitat. També es troba al capdavant en assessorament a emprenedors en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. La nostra companya Susa Calafat ha posat veu a aquesta presentació Òscar, molt bon dia i gràcies per estar amb nosaltres Molt bon dia, Jessica, molt bon dia als nostres oients i moltes gràcies a vosaltres Anem a conèixer una miqueta més el que ens vas acostar cada dimarts perquè parlaràs del món de l'emprenedoria en concret de tot allò relacionat amb les startup i per a qui no estiga molt familiaritzat amb este terme que jo crec que s'escolta prou, prou sovint però explica'ns una miqueta que són les startup. Pues les startups són com li diguem ara a aquest procés de creació d'una nova empresa d'aquesta validació de eh, crear un model de negoci i de validar si allò que nosaltres creiem és, és com pensàvem o no, no i el que anem a fer en este programa és apropar Eh, tots aquests conceptes, com tu, uh -huh. com tu dies, als nostres oients, parlant amb emprenedores, amb emprenedors i amb els diferents agents i persones, entitats que conformen l'ecosistema emprenedor valencià, i com tu molt bé dies d'una manera didàctica distesa per a que qualsevol persona que ens escolte, doncs pues, conega i puga entendre el que significa eh, posar en marxa un nou negoci i al que s'enfronten cada dia isos, isos valentes, aquests valents que emprenen i que al final creen riquesa en el nostre entorn, no? Digues si m'equivoca perquè una empresa es considera una startup up eh, mente, que ha de ser innovadora, ha d'estar de relacionada amb les noves tecnologies i ha d'adaptar-se a les necessitats de dels usuaris o dels clients amb certa facilitat. Això no són molts requisits per emprendre? Són moltíssims requisits perquè la primera teoria és que mai ningú ha dit que emprendre siga fàcil. Tot al contrari, és ben difícil. No? Una startup se relaciona normalment, com bé dies, en tecnologia perquè el que fem en una startup en una validació d'un nou model de negoci, és això, intentar vendre una cosa en un mercat o una, una nova proposta de valor que abans no existia i que ara anem a posar eh, en marxa. No? Per això, és la diferència, lo millor entre startup i empresa. Pues, bueno, en, en start-up és quan estem validant, això és potser un període de dos anys en què estem validant un nou model. A si també hi ha distincions en sobre qui posa els diners? Qui finança aquests projectes? Doncs pues al final jo crec que normalment eh, sempre diguem eh, les tres F's eh, Family Friends and Fools els amics, eh, els locos estos, els boixos que, que fiquem els diners en, en noves idees i sobretot també eixa estructura que conforma eh, una dels, un dels pilars bàsics del, de l'ecosistema emprenedor que és eh, la xarxa d'inversors de tant finançació pública com privada Business Angels i tota aquesta estructura no? Oscar, l'àngel inversor com dius tu ha de trobar una bona idea de vegades el camí de la idea fins al projecte pot ser és el pont més difícil de construir, no? Perquè una vegada estàs en l'empresa en marxa, com dius tu, hi ha moltes coses a validar però aquest procés previ, quan pot ser molta gent encara està en la universitat i té la, la idea, no?, l'eureca Com s'ajuda des de l'entorn universitari de, i des dels ecosistemes a que aquesta idea puga realment convertir-se almenys en un projecte d'empresa? Doncs mira, eh, afortunadament a la comunitat valenciana, a les cinc universitats públiques més eh, les escoles de negoci i les, i, i les universitats privades tenim un, una xarxa magnífica on desenvolupar aquestes idees amb uns recursos fantàstics en el cas que jo te puc explicar molt a prop perquè eh, treballa ahir a Ideas UPB, a la Universitat Politècnica de València tenim tot una sort de recursos eh, posats a, a la mà de, dels emprenedors i les emprenedores per a que puguen validar aquestes idees de negoci des de eh, la formació hasta un assessorament personalitzat en el que s'acompanya l'emprenedor que no eh, faci aquest viatge sol perquè al final l'emprendre també és una aventura moltes vegades solitària però que eh, seguint eh, sempre ara la metodologia Lean Startup el que, eh, el que intentem fer és que validar aquests models de negoci d'una manera com diguem sempre, lo més ràpid possible i si s'ha de fracassar, que moltes vegades se fracassa i no passa res, no passa perquè aprenem d'això, que siga lo més barat i lo més ràpid possible. No? Però sí que... Eh, I no cal que sigues de la universitat per a poder contar amb l'ajuda de la universitat. Això no, és important. Per supost que no. Al final, la universitat, eh, com a servei públic, eh, el que fa és crear riquesa en l'entorn el en i els emprenedors creen riquesa en el seu entorn, que després retornarà en la pròpia universitat. Per lo tant, no és necessari Eh, que sigues estudiant a la universitat per a poder acostar-te a la universitat a qualsevol de les universitats a qualsevol dels serveis d'atenció de, de a, a l'emprenedor en el que rebran ajuda per a posar en marxa la seva empresa. Ara que ja estem més familiaritzats amb el terme, ja coneixem una miqueta millor del que anem a parlar. Comentàvem fora de micros que només un 18% de les start-up té al cap davant una dona. Jo no sé si és que emprendre també en aquest assumpte és cosa d'homes, que tenim també i se sostre de cristal del, que, del qual també parlarem avui en este, en este programa, però tu ens portes una convidada precisament avui per a trencar este mite o per a eh, posar-lo en valors? justament. Una convidada d'excepció a més. Eh, el que tu dies i és el que comentàvem abans eh, es dona el cas i, i això podem parlar un altre dia de que eh, n'hi ha un percentatge molt baixet de dones que opten per estudiar una carrera tecnològica una enginyeria tal vegada, perl el que comentàvem també, de que les startups estan relacionades amb nous models de negoci relacionats amb la tecnologia, pot ser que siga a la mm. relació de per què en les startups les dones emprenedores són menys. Però, avui, eh, trenquem i s'emiten no? i tenim amb nosaltres una convidada, com dient, d'excepció. Ella és Angélica Beyber, ella és enginyera topogràfica i que un dia, i com dia eh, abans també Joan, doncs va conèixer el món dels, dels drons i a la Universitat Politècnica de València en aquest cas a Ideas UPB pues, eh, la van rebre amb els braços obertes, oberts com a tots els emprenedors i la van ajudar a modelar ixa idea de negoci que ja tenia però jo crec que molt millor que explicar que a nosaltres compte, que ens ho explique ja. Angélica molt molt Bon dia. dia Bon dia, Òscar, bon dia Jéssica eh, pues així és, com tu dius jo... Estava finalitzant la meua carrera en, en enginyeria topogràfica i va, me vaig xocar de repente amb el món de, dels drons i vaig decidir que, que era una tecnologia que estava en, en, en, la, en endavant i vas dir jo vull dedicar-me a això i vaig tirar per ahir Per supost, estava, sí que comptava en un equip Nos estic jo soles, tinc un soci Però estàvem molt soles No sabíem com enfrontar la situació Teníem una idea però res més Llavors va ser quan acudirem a, a Ideas UPB I va, foren els que ens assessoraren Els que ens acompanyaren I continuen acompanyant-nos eh, Durant tot el trajecte Això us va facilitar no? el, el camí? Moltíssim, moltíssim Quant de temps porteu en esta aventura? Diguem-ne un poquet més d'un any. Perquè feies referència als primers dos anys, no?, que són quan la universitat o esta, este departament acompanya a aquestes startups, a aquestes empreses. Sí, normalment hi, no, hi ha una teoria de Steve Blank que diu que una startup ha, és startup durant dos anys, no? No pot ser una startup durant vuit anys perquè si no ha sigut yeah. dos anys startup up i, i sis anys fent el mono per ahir, no? <laughs> Aleshores, en dos anys, pues, se considera un, un temps eh, factible per a poder validar aquestes hipòtesis que tu, que tu tens. Mm -hmm. Angélica, què feriu, eh, exactament i concretament? Parla'ns una miqueta més del projecte. Vale, nosaltres els que, el que fem és eh, topografiar en drons, és a dir, canviem el que és la topografia convencional eh, per una nova tecnologia. La tècnica no és nova, és a dir, el, és el que antes es deia fotogrametria clàssica, que es feia en avió. El que fem ara en el dron el que aconseguim és baixar l'altura en la que volem i, per lo tant, la resolució de la imatge és molt millor. Per tant, els dades que obtenim són de major qualitat i de major precisió. Així, doncs, fem els treballs de forma molt més ràpida i, i precisa. Donarà molts avantatges, pot ser respecte a la topografia tradicional, però també tindreu inconvenients, perquè la llei respecte al tema de vol de drons no està massa clara encara, no? No, no està gens clara, és, gens. és un inconvenient que tots els que estem en, es, en aquest sector estem desitjant que això es regule d'alguna forma. El que passa és que és prou complicat, no? perquè al final una regulació dels vols de drons requereix una inversió molt forta d'infraestructura i, i qui va pagar-ho? És a dir, l'administració, fins que no vega que, que pot treure-li profit, pues uh -huh. igual no no està disposta a fer-ho. Parrava l'altre dia, estàvem una conferència amb el president de l'Associació Espanyola de Drons i aquell dia contava algunes anècdotes, situacions i deia que moltes vegades se trobàveu professionals com tu de, del sector dels drons, volant el dron que apareixia una patrulla de policia per sempre sí. que no sabia quina era la regulació, si podia volar-lo o no però la conclusió a la que arribaven sempre era no, però pues vostè baix el dron, deixa de volar i ja preguntem. I després ja veurem, fem, després ja veurem no? no? En la qual cosa, pues això també a lo millor és un, un, un, un mal econòmic per a... Sí, damunt eh, de cara a nivell el client, perquè moltes vegaes nosaltres oferim estos services a clients que mai han contratat aquest tipus uh -huh. de tecnologia, en la primera volta sempre volen vindre, volen voru, que te trobes en la situació que a mi passar personalment, d'estar en un client i que ving a la guàrdia civil a preguntarte perquè no és que te diuen a si pots o no pots normalment no bueno, normalment sempre intentem fer les coses eh fent referència a la llei com està la normativa i intentant fer les coses adequades Perquè era la normativa eh, que estableix exactament així hi ha una miqueta grans trets també perquè els nostres uients es passen una idea eh, N'hi ha un xicotet buit legal ahir que no se sap massa es, se pot donar jo a cada interpretació per perquè la normativa et diu que no se pot sobrevolar sobre aglomeracions d'edificis aglomeracions de persones o al voltant d'un CTR d'un aeroport Uh -huh. Entonces, ahí ya lo que tu valores aglomeracions d'edificis i de, de persones per damunt dels pobles, podríem dir, o ciutats on s'ha permès és important el que està comentant Angélica, perquè en, eh, en les tendes avui en dia podem veure multitud de, de drons que pot comprar, i una persona pot, comprar, pot pensar, doncs pues m'he comprat el dron i puc començar a, a treballar ja en qualsevol cosa de, com la que està contant ara no val qualsevol dron per a això? No, a veure, hem tenir en compte que tenim diferents tipus de, de tecnologia en quant a dron. Tenim els drons de xoguets, que són els que trobem en qualsevol en un carrer formatge. que la gent se'ls se compra. Eh, això és un xoc i no, no, no té res més aixina que puguis utilitzar comercialment. Després, si et dediques a, a fer vídeos i demés, doncs pues, tindràs que tindre una bona càmera que el que... Te, Sirà una bona resolució d'imatge, il·luminació i de més. I en el meu cas que és la topografia, jo necessito tot lo contrari. La mevaa imatge no té que estar a il·luminar. Mm -hmm. La mea imatge té que ser molt mètrica. Jo d' tinc que extraure propietats geomètriques. Donc la plataforma que necessite, primera que és molt més gran, no és un dron al que estem a aure, sinó que és un senyor d'ombre, sin dirho. Eh, perquè té que suportar una, una bona càmera reflex que al final m'està proporcionant i sa imatge com jo sí. la necessite per a poder fer el postprocés. Uh -huh. Angélica, jo crec que este tema, Òscar, no? coincidiràs amb mi, ens donaria per a fer un tema del dia, eh? per a obrir el programa, <ríe> programa perquè sencer. cal, cal parlar-ne molt i a ja més conèixer experiències una miqueta curiós o desagradables que heu sí. tingut en Guàrdia Civil o en policies. Angélica, ha sigut un plaer tindre't i conèixer la teva història, que tinguis moltíssima sort. Moltíssimes gràcies Jessica sí, sí, sí. I Oscars t'esperem la setmana vinent i amb este nivell de convidats a so anar fenomenal. Clar que sí cada setmana sí parlant d'emprenedores d'empreneddors i de tot el sector per a que la gent ho conega molt bé. Un plaer moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres En altura o a vora mar, en marxal o entre pins, entre tarotges o vinyes, el patrimoni mediambiental dels valencians és molt ric, és molt divers, i per això tenim la companyia de Maria Josep Pico, perquè ens ajuda a fer cada dimarts la fotografia del nostre territori més natural. Abans de saludar-la, que ja està als nostres estudis, anem a conèixer-la una miqueta millor. Ens la presenta Josep Rodríguez. La comunicació ambiental valenciana i Maria Josep Pico van estretament lligades Nascuda a Sagunt, ha desenvolupat una sòlida trajectòria com a periodista i divulgadora. L'hem pogut llegir a nombrosos mitjans de comunicació i, entre d'altres, ha sigut directora de la revista Nat i ha escrit llibres com El planeta i tu, idees pràctiques per a cuidar el medi ambient. La seua feina ha sigut reconeguda al més nivell amb el Premi Nacional de Periodisme Ambiental atorgat pel Ministeri de Medi Ambient l'any 2005. Actualment exercís la docència a la Universitat Jaume I i tindrem així, al ras, cada dimarts. Ara sí, molt bon dia. Hola Jessica, hola a tot el món Mol contenta de començar ja en aquest segon dia La filosofia de la secció ja la coneixem Perquè ahir ens vas contar que volem parlar en positiu també I donar a conèixer el nostre patrimoni natural i mediambiental Que és molt i molt ric i que de vegades el desconeixem Sí, m'ha fet molta gràcia la connexió amb l'interessa secció Perquè ells parlen d'ecosistema de emprenedor sí. Ecosistema és una paraula molt ambiental i, I també se poden fer molta emprenedoria Per a, per a protegir el medi ambient, És a dir, mm. ha un negoci però també que, sí. que se protegi jo crec que anem a, a hibridar molt sí, ja, anem a mesclar molt, anem a lligar molt en aquesta primera mirada a la natura anem a parlarem de sequera la, la situació és preocupant les dades que tenim a ja, comencem, de la comunitat... a ja, com ja comencem, comencem a preocupar ja havíem dit anem a parlar en positiva de fet Però... venia, jo començava a ploure i dir com va... vaig a parlar del primer programa de sequera 4 si ja començava... gotes segur sí, ha sigut 4 gotes la és que... crec que malauradament no, no va solucionar res aquestes no. 4 sí, ja gotes que estan les dades, les dades són A la Conca del Segur els envasaments estan només al 14,2% uh -huh. de capacitat Les del Xucar al 25% uh -huh. Estes xifres suposen A veure, no, no volen crear alarma Però sí. són preocupants Són preocupants i sobretot el que obliguen És que, a pensar que la l'aixeta Quan l'obrim l'aigua No, no s'inventa i, i que hem d'estalviar i que hem de ser conscients de que és un recurs molt limitat i que els pantans tenen també un impacte no podem crear eh, pantans en qualsevol lloc i que cada vegada eh, Jorge Elcina, que és un professor de la Universitat de Alacant eh, alguns estudis demostren que cada vegada plou més Eh, bona mar, on no tenim pantans i no poden salvar-les, o sigui que, que n'hi ha d'anar molt, molt en cura amb la nostra aigua perquè, perquè si parlem de xifres, sabeu que octubre és l'any la, el mes de, de les gotes fredes, de les inundacions no? la gran riuada de València el, el 14 d'octubre, doncs eh, aquest mes d'octubre, segons l'EMET, ha plogut un 88% menys, 88% menys lo normal, Digam que les dades se trauen pues, 30 anys, agarren 30 anys i trauen una mitjana de del que plou a la comunitat valència doncs, Com si no en... haguera plogut o sigui, Exacte, o sigui, excepte en la Marina eh, i en l'Alacantí, on sí que, que ha plogut un poquet més però és... i en setembre, que també setembre és el més mm -hmm. típic de les gotes fredes sí. doncs tampoc, un 77% menys de la normal, és a dir que estem en una situació complexa en la que patim tots, patim l'agricultura Eh, molts... con eh, reus, depenent si tenen aigua, si tenen massa, massa temperatura, doncs també patixen. Crec que més les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia este hivern eh, apunten que, que continuarà sent una miqueta la mateixa tònica, més bé sec, no? Eh... Bueno, això no ho sabem. Les prediccions a llarg termini són complexes i de fet, eh, l'any passat al final diguem que l'examen final de l'any la, sí. de hidrològic va ser que la Comitat valenciana va tindre més pluja de la normal, després de va ser el sisè any eh, en cinquanta, més eh, no m'agrada donar tantes xifres, però sí que va ser perquè l'hivern va ploure moltíssima eh, va haver unes pluixes molt abundants però al llarg de l'any va ploure molt poc és a dir, la primavera i la tardor continuen sent seques quan són normalment les estacions que més, més, més pluixes teníem torrencials, ja. però el creu, ara has no sé si traure els sants no, no, es no sé, o convidar-me o convidar-me perquè ja comença ni ciclosenes, ni sí? explosiva sí. tenim molt de vent el vent també és molt erosionador del, dels ecosistemes, de, de, de tota la vegetació i, i també afavoris que n'hi ha, que, que, que hi falte més aigua Clar, I... perquè de quina manera, t'anava preguntar jo ara mateixa, de quina manera patís la nostra flora l'absència de precipitacions i estos baixos nivells d'aigua d'aigua ambassada? Eh, pues, patís com, com si, jo crec que com els similes com nosaltres, si no tenim aigua les plantes no podran florir no podran creixer lo suficient no podran generar l'aliment per a ocells, per a insectes eh, seran menys rendibles com, com, com una, eh, les vinyes es passa el mateix no? tots els conreus de secada s'està es es passant que, que, que, que comencen a demanar recs perquè no són rendibles la, la, les collites Ve, veiem també els rius per exemple no? si es talla el cap dalt, que això passen alguns rius uh -huh. les espècies des de la part dalt no poden arribar a criar a la part de baix, per tant, estàs alterant ja l'ecosistema, mm. és a dir, influés d'una manera clara, en este cas en el capdalt dels... Els capdalts ecològics que se demanen que, que, que hi ha un capdalt ecològic mínim per a garantir tant la vida en l'aigua, com la vida de la, del bosc de Ribera, que és un bosc no tan espectacular com els Pirineus, que això és el que anem a reivindicar, la quantitat de paisatges bonics, uh -huh. que quan els vegem en fotos direm, això no està prop, però sí està sí, prop. Sí, està. I uns boscos molt bonics, molt nostres. El cap del mínim del 3%, que és el que es demana, i molts experts diuen que és absolutament ridícul, uh -huh. i és el que es demana, que que i ridícul. mínim, i no s'acompleix. No uh -huh. I que no s'acompleix, i després eh, factors de... De, de contaminació, que també hem de parlar que continuen alguns fluxos de contaminació Entre moltes d'altres coses que estàs detallant-nos un aspecte molt important i que es veu afectat per aquesta falta d'aigua és el dels bolets no? uh -huh. Sí, exacte, volíem parlar de territori en aquest primer programa i diria, ja, estem, estem de bolets, estem en tardor és el moment que ja se poden fer rutes al camp, que ja no fa calor que, que podem anar a la muntanya, que la muntanya però la muntanya no està humida, no està humida està molt seca, això és com tenim la temporada, això és, hem convidat a Tono a Tono Velda, que és investigador de la Universitat d'Alacant i que ha escrit un llibre recentment també publicat per la Universitat d'Alacant que es diu Bolets al País Valencià i que, bueno, ara l'escoltareu és, és, és encantador i sap moltíssim i ens va descobrir, eh, bueno, uns secrets meravellosos, està amb nosaltres? Tono, què tal? Molt bon dia, Hola, bon dia Hola, buen día, Tono, qué alegría Tornarte a escoltar Y eh, yo estoy muy contenta de que te escoltan Toto Tom que... eh. <ríe> Contaos un poco cómo tenemos la temporada Bueno, com estàveu comentant, ha sigut una temporada desastrosa des del punt de vista de, de la pluja i aleshores els bolets encara es veuen més afectats que, que les plantes, perquè són cerds que depenen molt de, de l'aigua i de la humitat ambiental, aleshores ha sigut un any molt desastrós mm -hmm. Bueno, volíem, volíem un programa positiu sí, sí, però està clar que són sí, sí. éssers vius que s'adapten a aquest clima mediterrani i que mm -hmm. estan ahí les seues estructures latents i quan torna a ploure i sortirà en segur <coughs> però ja no hi ha remei és a dir, si finalment si sí plou no? en les properes setmanes o en els propers mesos es pot revertir la, la situació o es pot remuntar la temporada que diríem o, o ja no hi ha sí, possibilitat sí, sí hem, hem de ser positius bolets n'hi ha durant tot l'any aleshores si plou hi ha llocs microclimes que es donen les condicions i poden sortir perfectament sí. era el que comentàveu més plou és en la costa i on les temperatures són més suaus aleshores n'hi ha llocs prop de la costa que poden trobar perfectament esclata sangs en, en gener en febrer, o mm -hmm. sigui que han de ser positius mm -hmm. Tono, ens comentaves que n'hi ha molta varietat de, de bolets al País Valencià si ara fora una bona temporada eh, què podrien trobar eh, i on? ja sé que no ens passaria els llocs exactes sí, però <ríe> s'ha sí, és... de divulgar i, i, i donar importància no, al nostre Exacte. patrimoni natural, aleshores jo crec que sí que és interessant ressaltar aixa riquesa que tenim, mm. com per exemple el Peñagolosa, que és un, un bosc ric en pinegre i en roures doncs pues, Poden trobar espècies que no trobem a altres llocs del País Valencià perquè el seu sòl és més àcid. Aleshores, poden trobar boletus o al igual que ocorren en la serra d'Espadà, que també té un, un sòl àcid, i poden trobar aus de reig, rossinyols, camagrocs, surens, camas seques... Tenim una riquesa molt important i en, en quant a sols més bàsics, més calcàris, que són els més típics de, de tot el País Valencià, podem resaltar les eh, serres d'Aitana, Mariola o Fonroja, que queden prop, perquè és a la comarca de l'Alcollà, i poden trobar robillons, llenegues, xisgoles de Panyical, punxetes... És a dir, tenim una riquesa molt, molt important. En canvi, si, si centrem en els boscos de Ribera, Podem trobar robiols, orelletes... La veritat que podem trobar una gran quantitat de varietats. A més, per als que no estem massa posats en aquest tema, eh, estem sorpresos amb la boca oberta que hi ha tantíssim, tantíssimes eh, eh, varietats. Hi ha molta afició, així, anar a anar per bolets? Sí, podem dir que el poble valencià és un, un poble micòfil, és a dir, que ens agraden els bolets i gaudir de la cuina feta amb, amb bolets. Cal destacar, per exemple, el cas de les tòfones, a la comarca d'Esports, que mouen un, un comerç econòmic molt important. I altres espècies, com, com he comentat, el rovellons, els clataçancs, els voleix de xops, són espècies, diguem, les més típiques en quant al seu consum, però més endavant podrem veure que tenim moltes altres espècies que es poden menjar també. Vale. Torno, jo, hi, ha un, Hi ha un tema que tu ets un gran defensor i és que els bolets també depenen d'una forma de vida que estem perdent eh, Explica'ns un poc com podríem també recuperar aquests bolets Sí, independentment de que faça un bon clima o no per als fongs, hi ha un, uns altres aspectes com és, per exemple, efectivament l'abandonament dels usos tradicionals, i això afecta algunes espècies. Antigament la ramaderia, els forts de calç, les carboneres, els forts de llenya, inclús la recol·lecció d'herbes aromàtiques feien que el paisatge mediterrani fora un paisatge més dinàmic, més viu, i, i els fongs es veien en molts casos eh, afavorits i en mm. canvi avui dia la intensificació de l'agricultura o, o inclús dels tractaments forestals o, o les carreteres fan que algunes espècies estiguen minvant com mm. és el cas de les llenegues o les, punx, o les punxetes en canvi d'altres sí que els agraden els tractaments forestals com és el cas de les múrgoles o colmenilles que es veuen afavorides per els desbrossaments o els incèndis però sí que has dit, i com has dit, m'encanta resaltar aquesta defensa de, dels usos tradicionals que formen part de, del nostre patrimoni. Mm -hmm. Tono, estaves destacant, evidentment, que l'esclat fúngic no? és ara en la tardor, encara que la pluja evidentment no ha deixat que siga així, però m'ha paregut important el fet que, que hagis dit que durant tot l'any hi ha hi ha esclatassangs, les múrgoles que estaves dient tu en primavera i també l'estiu en les muntanyes, no? per tant, en el nostre territori durant l'any podem eixir sempre per, per esclatassangs. Sí, la sort que, que tenim és això, que comptem d'un gradient costa interior, nord-sud, que fan que n hi hagi unes condicions durant tot l'any que, que puguem trobar efectivament no sempre les mateixes espècies, perquè n'hi ha espècies més de primavera com com bé hem dit, les múrcoles, les cassoletes, girgoles de pany i cal, alguns xampinyons... En canvi, tenim estiu, per exemple, tenim la tofona d'estiu, que, que no és la tofona negra que, que trobem l'hivern, però n'hi ha una varietat molt gran d'espècies i la gent que, que ens dediquem al seu estudi o a la seva recol·lecció per plaer poden trobar fongs durant tot l'any, efectivament. Hem pres ja un muntó, jo crec, sobre fons, sobre bolets i ens avallaria moltíssimes de cap de setmana, per, per exemple, poder agafar la cistella, no?, que deies que hi ha favor horat. La cistella, eh? La cistella. Eh? Molts, eh, sí, molts sí, consells sí, sí, que ens podrà sí. donar tono, que esperem que ens acompanyi en una altra ocasió. Clar, encara que no en trobarem massa, creuarem els dits, que ploga sí. i que puguem trobar també més bolets tonos. Està tot un plaer. Tornarem a parlar, de segur. Moltes gràcies. El plaer ha sigut meu. Un abraç. Moltes Adeu. gràcies. Adeu. Però, Josep, una cosa, per acabar, anem a plantejar un repte als oients, no? Sí. Com és això? A veure, volem conèixer els paisatges valencians, des de jo més positiu segur que tot el món té un racó especial que diga, aquest és el meu poble aquesta és la meva muntanya, aquest és el meu riu aleshores volem compartir-ho eh, vos plantegem un repte a través de Facebook ja teniu dues fotografies que volem que endevineu on són a veure, si són capaços, si sí, veiem que no les trobeu, vos pues donarem pistes al llarg de la setmana. <risa> y... Tan difícil són? No, és clar, quan traus el context, eh, yeah. no és tan fàcil. Ja, yeah. pots identificar-les no igual en diverses zones. No són platges, eh? No, ninguna és de platja. Eh, no a la setmana que ve ja veurem. Muy a es, vos, vos convidem a participar amb el hashtag AlRasNatura, que va ser la nostra marca, tant en Twitter com en Facebook. Però les fotos ara eh, les Están tenim en Facebook. a Facebook. L'autor és Sergio Montagud, li agraïm la col·laboració. I ens veiem, ens veiem, ens escoltem la pròxima setmana i esperem que ens envieu moltes fotografies que ens farem una selecció, no? Eh, I coneixerem el nostre país des de la perspectiva de, dels nostres oients. Perfecte, t'esperem ja, ja, dimarts que ve. Moltíssimes gràcies, Marc Josep. Pico. Tot un plaer. Jo sabia que aquesta secció anava prometia i <ríe> no m'ha decebut. Tot el contrari. Moltes gràcies. Bona setmana. Adéu.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 Sintonitza amb el medi ambient. Samaruc Digital. Cada dilluns a la una del migdia en apun Al ras, A. Punt. Jessica Crespo. Al ras. De 10 a una del migdia en A. -Punt. l'intonia de xarxes. Fem una ullada al que estan dient els nostres oients a les xarxes socials. Maria Josep Pico ens proposava i ser repte al Facebook per esbrinar quins paisatges ens proposa, però el rest estan xerrant els nostres oients de moltes altres coses, no? La veritat és que com des d'ahir, molt actius en els diversos canals que hem obert recordem aquestes vies de participació al RAS està obert als comentaris i missatges dels oients a través del Twitter arroba, a punt, guionet, baix, media, i a Facebook, Facebook a, a més, hem encetat compte a Instagram arroba, a punt, guionet, baix, Amb el hashtag coxinet al ras teatre els nostres oients estan demostrant ser uns grans amants del teatre Paul ens diu que el mes passat van anar a veure el musical Aladino a Broadway a Nova York Diu que va ser una experiència increïble. Toni Punxa diu que l'última obra que va veure és Massacre al teatre, el musical d'Alberto San Juan. Qualifica mm. l'obra d'un excel·lent treball de recerca periodista i creació teatral. I el defineix com impressionant. Des del Comte Parlam ens expliquen que per practicar diverses competències orals i escrites en classe de C2 en valencià, han anat vore, Hamlet Canalla i el verí del teatre al teatre El Miquelet, la majoria dels estudiants i el profe han dit quedar emocionats i emocionades i amb moltes ganes de repetir. Estan posant teatre majúscules, el Hamlet Canalla i el verí del teatre són recomanables 100%. Però amb majúscules, com bé mm -hmm. En el compte d'Instagram, com diem arroba, punt, guionet, baix, media, José Marc Tortajada ens dona l'enhorabona a fer és un dia històric respecte a l'estrena del programa. Joan López ens desitja bon vent i Barca Nova. I Salva Covells ens dedica un missatge molt emotiu. Benvolguts Reis Max d'Orient, gràcies per portar tan gran regal a totes i tots els valencians. A més, a més, tan pronte abans que el Pare Noel espere que aquesta vegada, diu Salva, ho sabrem cuidar millor que aquell altre que ja vam trencar. Bones festes i feliç any 2010. Ostres, moltes gràcies, quin punt. missatge més bonic. I recordem que un dia, Maria Josep Picó, el hashtag coixinetalrasnatura poden penjar aquests paisatges que més els hagin agradat i que els impacten i han de tractar de reconèixer els, les fotografies que ella ens proposa, també d'aquests paisatges emblemàtics de mm -hmm. tota la la comunitat valenciana. Un repte, un xoc que proposem ja el segon dia de programa als nostres oients. Gràcies Ernest anem endavant en el nostre programa amb convidada ara de l'UXE Deien avui convidada de luxe, però molt millor que jo. Estes veus ens la van a presentar. Escolten. Pues el primer mensatge esperanzador que escolté va ser d'Anna Esperançador perquè pensava que els pacients teníamos capacidad para luchar contra la enfermedad y por su defensa de la ciencia y del, del sistema sanitario público. Yo recuerdo las visitas médicas con ella sin expediente en la mesa. Te miraba los ojos y te preguntaba cómo estás. Y esa relación médico-paciente pues, era realmente empoderadora. Una gran persona, grandíssima persona, professionalment i, i com a persona per als pacients jo crec que té una psicologia molt gran i el més important és que té un, una proximitat als pacients perquè jo com entenc, estem més pacients allí i té una proximitat que no tots la tenen. La seguretat de que eixa seguretat que tens de dir estiquen les millors mans, estiquen en una persona que sé que no m'ha no de deixar caure. Una seguretat molt gran. Ja pensava que ja havia estat tot bé i què tal. T'esperes que tot vagi maravillosament. I ella, per mi, l'acció d'ella que va fer, que es va girar i va veure que la meva filla estava en una cara de preocupa. I la va abraçar i li va dir no te preocupes, el que anem a posar a la mama, això és paramillorat que li va donar tota l'explicació dient no, no sols m'importa import, el meu pacient m'importen els meus pacients, els familiars I la doctora Lluc, filla meu, em va donar la vida em va donar eixis esperances que jo em pensava que això doncs era algo tan raro tan mi que, que, que no ho assimilava però aquesta doctora, a part de lo sabuda i de lo que és, és, que té un, un, un tacte per tractar el malalt molt especial. Anna ha estat per a mi el millor tractament, el millor tractament per a la meva malaltia, el químic i també, i sobretot, el millor tractament humà. Anna sempre ha estat propera, sempre ha estat positiva, sempre ha transmitit ànim i afecte, i sempre, sempre t'ha transmès l'atenció personal i el pensar que tu pots en tot en la malaltia i que vas a tirar endavant. La nostra intenció no era fer-la plorar a la nostra convidada, però escoltant a Fausti, a Juana, a Anna, a Maru i a Paqui, són pacients de càncer de mama, pacients de la nostra convidada, és difícil, eh? és difícil aguantar la, la llàgrima. Anna Lluc, molt bon dia. Bon dia. Benvinguda, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, teníem moltíssimes ganes de poder tindre la nostra ràdio. Ja era hora i estic encantada hem escoltat estos testimonis que deia jo que ens han posat els pèls de, de punta la millor presentació és la que fan d'un mateix els seus pacients i són moltes les persones agraïdes pel treball seu i del, del seu equip les curacions, les xicotetes victòries al càncer pot ser la part més gratificant no? de la seva faena després de tants anys de, de lluita i de treball per, per a mi el més important i el que més vida m'ha donat han sigut les meves altes i les que més m'han ensenyat i m'han estimulat a la investigació, al coneixement, a poder dependre més, a poder ajudar-los més. Jo crec que l'objectiu és tan important... Que tot esforç forces poc eh, a l'hora de poder fer eh, una investigació uns treballs per a poder-los donar lo millor i dins de la medicina pública Sup això és lo més important suposa doctora Lluc una implicació molt personal no? en els casos que, que tracta Sí, però jo penso que tots en la vida, en els nostres treballs, hem d'implicar-nos. Si no ens impliquem, poc bé podem fer les coses que ens proposem. Jo crec que en el nostre casa de més, des de la medicina, eh, siguenm els nostres malalts, els beneficiaris i els que venen en tantes ports, en tantes angoixes, si no tinguerem ixa implicació, lliixa eh, comunicació per a poder-los explicar i ajudar i acompanyar-los, perquè el que fem és acompanyar-los en aquest procés tan important per a ells, no hauríem d'anar-nos de a casa. Jo crec que, a pesar de la falta de mitjans de comunicació públics, el perfil d'en Ayuc és ben reconegut als mitjans de comunicació, però per si hi ha algun despistat, Ernest, fes-nos alguns trets de, de la seva trajectòria professional. Bon dia, Anna. Un plaer, la veritat, tindre-la sí i escoltar-la. En el ras volem ser l'altaveu de les grans trajectòries professionals i personals de la gent de la nostra terra. I en aquest pòdium destacar trobem a la convidada d'avui. L'oncòloga valenciana Anna Lluc és especialista en càncer de mama. Està considerada en la seva especialitat una de les metgeses de millor reputació de tota Espanya segons un estudi independent amb valoracions de 2.400 experts. Es va graduar per la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València en 1978. Va ser doctor Doctora, amb premi extraordinari, ha disfrutat de diverses estances en centres estrangers rellevants, com ara l'Institut de Tumors de Milà o l'Hospital MD Anderson Cancer Center de Houston. En aquests moments és catedràtica de Medicina a la Facultat de Medicina de la Universitat de València i cap de Servei d'Hematologia i Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic Universitari de València. I entre els guardons que ha rebut estan la medalla del Consell València de Cultura, el Premi a la Dona Treballadora, l'Isabel de Villena, l'Isabel Ferrer, la distinció al mèrit científic de la Generalitat i la medalla de la Universitat de València. Diu que no, amb el cap eh, que sí, però això és massa reconeixement i jo pense que he tingut moltíssima sort la societat és molt agraïda sobretot les pacients les persones en les que tractes tenen un agraïment especial i crec que en la vida jo això els ho dic sempre als metges que estan començant i als metges que estan especialitzant-se fer les coses bé entregar-se a el que uno fa i fer però en tota la consciència de poder estar servint, perquè no fem altra cosa, només que servir als nostres malalts i als nostres persones, és lo més eh, agraït que n'hi ha, perquè reps el mil per uno. És dir, eh, jo pense que... jo dic, no us queixeu mai en la vida perquè els agraïments i els reconeixements de les persones a les que trates, a mi tots aquests reconeixements oficials doncs pues, es donen moltíssimes les gràcies, els agraeix moltíssim, però els agraeix que en funció de qui per aquí són, són per als malalts que tractem, perquè elles són les verdaderes valentes lluitadores i les que poden tirar avant en la seva malaltia i són verdaderes heroïnes, doncs pues ho dic de veritat coneguant-les, estant-en elles, treballant-en elles, te donis compte de la fortalea que te transmitixen I això no és més que fruit i, a més, una dedicació a elles. Cada eh, mm, reconeixement que m'han fet, sempre, però de tot cor, l'ha dedicat a elles perquè elles són les mereixedores d'ells. Ha fet referència al que els diu als futurs professionals o als estudiants que han de, al final, tractar amb aquestes pacients, que és tan importants. Suposo que més d'un d'aquests consells els ha donat l'oncòloga Begoña Bermejo, membre del seu equip, que va estudiar la carrera de Medicina a Cádiz. Va vindre a fer la seva residència a València, han passat 18 anys des d'aleshores, de i ahí està al seu costat. Ah, y así la tení, al altrecostado bueno, del Filtelefón ¿Y qué tal, Begoña Bermejo? Muy bien, muy bien, buenos días, buenos días Ana <risa> Buenos días Begoña, esto es una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa, sí <risa> Bueno, la verdad es que bueno es un placer ¿eh? Es un placer que, que me hayáis llamado y, y bueno, es un placer formar parte del equipo de Ana Yo eh, lo digo, para mí fue una suerte Eh, entrar ahí, a formarme y bueno me, me sumo a todo lo que ha dicho Ana creo que, que ya hemos aprendido muchísimas muchísimas cosas entre, entre todas eh, ese, ese respeto, ese cariño hacia las pacientes y eso convertirlas en las protagonistas de, de nuestro trabajo y pensar siempre que ellas están ahí ponen su vida entre comillas en nuestras manos y que nuestra obligación es hacer todo lo que esté en esas manos para para cuidarlas cuidarlas para ayudarlas y siempre Ana nos ha enseñado esa esa humanidad y el estar al otro lado de la mesa ¿no? ponernos en el papel de las pacientes de su familia y el acompañarlas desde el primer día hasta hasta el último ¿no? uh -huh. y, y ese agradecimiento yo creo que es eh, que es irrepetible no ese ese agradecimiento de las pacientes, creo que, que es lo mejor de, de nuestro trabajo. Comparto totalmente todo eso todo eso con Ana y, y que hemos aprendido yo y, y todos los que formamos parte de su equipo. ¿no? Nos han sí. contado, de hecho, doctora Bermejo, que cuando eh, la doctora Lluc le, le propuso que se quedase en Valencia, eh, su vida cambió, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he dicho que, que hay un punto, ¿no? Luego, pues supongo que, que el, el, el trabajo con ella pues ha ido bien y por eso he seguido, pero eh, sí que hubo un punto en, en mi carrera profesional, obviamente, cuando yo acabé la residencia y ella eh, apostó por mí y decidió que, que quería que yo formara parte de su equipo. Entonces, bueno, pues hay momentos en tu vida que deciden... Eh, tu futuro y yo creo que eso fue un momento fundamental y yo siempre siempre estaré agradecida por haber confiado en mí y espero bueno pues haber estado a la altura y no y no verdad he y haber estado pues a, a ese nivel que ella ella esperaba de mí, ¿no? Es contava, contava fora d'antena que Anna Lluch no concep la seva vida sense aquest tracte directament els pacients, que s'ha quedat palès, no?, veient aquests testimonis que hem pogut escoltar. Eh, Imagina que aquest tracte diari eh, fa que, que la pràctica de, de, de la medicina canviï, no?, és dir, donar-li un esperit no? eh, més enllà de la investigació. Sí, per supost. I a més la investigació sense pensar en els malalts no tindria cap de sentit. La investigació sol és pensant en el paper, en el treball publicat, en la revista de major impacte, jo sí que vull que els treballs d'investigació, i la doctora Bermejo és una gran investigadora, isquen en les millors revistes del món, però vull que isquen per a que se conega el treball que se fa i el bé que pot reportar als malalts. Jo sempre es dic, si tot el que fem no té una repercussió directa en el malalt, no ens serveix per a res, perquè la nostra missió és portar a la cabecera del llit les investigacions per a millorar tot el tema del càncer que ha hagut un millorament en els últims anglelars <fixi> maravillós i si no el portarem als malalts i el ferem patent en ixe benefici, no serviria per al res. Per tant, la investigació és la part important, però que té que revertir en el malalt. I això és el més important. De fet, jo li anava a preguntar precisament en quin punt ens trobem. La cosa, evidentment, està millor, no?, fruit d'aquesta investigació. I no sé en quin punt ens trobem. I si al carrer li pregunten, el que jo me pregunto ara, des de la ignorància més absoluta, és quan tindrem una cura per a el càncer? Però és que tenim la gran sort de dedicar-nos, tant la doctora Bermejo com jo, de dedicar-nos a càncer de mama i tot l'equip, perquè el càncer de mama és de les malalties del càncer que més ha avançat en els últims anys. N'hi ha altres com el càncer de colon. el càncer de pulmó, inclús en estos moments estem en una inflexió d'investigació reportat als malalts molt important però el càncer de mama jo diria que és el paradigma perquè en els últims 10 anys 10-15 anys hem passat a xifres de curació uh -huh. del 85% i això són constatades i en la nostra comunitat no és eh, a nivell d'Estats Units ni a nivell d'Europa és a nivell però sobretot de la nostra comunitat valenciana, que n'hi ha hagut avanços importantíssims i que ja estan rebent els eh, malalts i que la curació avui es produeix en el 85%. Encara tenim un porcentatge que jo no volguera que fora ni del 15%, volguera que fora el 0%, sí, però... N'hi ha un porcentatge que encara el que fem és ajudar-los a controlar els símptomes, a que la infermetat siga una qualitat de vida millor, però no podem curar. Eixe porcentatge xicotet, però podem dir que el 85% de les malaltes poden curar-se. I això és importantíssim. I això són els avanços en investigació que s'han portat en aquesta malaltia. A mi m'agradaria que la doctora Bermejo també confirmara aquest no? caràcter capdavanter de eh, d'Anna Lluch en aquestes investigacions que lidera en aquests equips que m'han dit que sap coordinar eficientment de forma també multidisciplinar. Sí, bueno, yo creo que, que aparte de su de su parte humana, ¿no? En el trato con el paciente y en el trato con todos los compañeros y todos los profesionales, creo que Ana aparte de su gran humildad, creo que ha sido un referente para todos y lo sigue siendo, ¿no? Creo que abrió camino en esa en esa investigación que ella que ella resalta tan importante siempre para los pacientes, ¿no? Pero ella fue una de las eh, pioneras en, en, en organizar los grupos cooperativos españoles, tanto Solti como Heitán. Fue de las primeras en, en irse a Estados Unidos para aprender lo que allí había y, y traerlo aquí. Siempre, obviamente, orientada a los pacientes, pero mmm, esa parte de investigación y desde el punto de vista profesional creo que ella es un referente no solamente a nivel nacional sino internacional y teniendo en cuenta que además en aquella época era una mujer y, y todo es era mucho más difícil, entonces uh -huh. yo creo que es un gran ejemplo para para todos y lo sigue siendo, sigue, sigue coordinando ya no solamente a nivel de nuestro hospital sino a nivel nacional y a nivel internacional muchísimos frentes de investigación clínica y de, y de investigación básica, ¿no? Trabajar con ella a veces es abrumador os no puedo decir porque su capacidad de trabajo es es impresionante entonces mm -hmm. creo que aparte de su faceta humana que, que es indiscutible y bueno ahí habéis puesto el testimonio sí. de las pacientes creo que su capacidad de trabajo es, es impresionante a, a todos los niveles y creo que es un ejemplo y un referente para todos los que los, los que venimos detrás no sé si Yo si voy, voy a decir que todo eso a mí me abruma Muchísimo, sí, pero noto. sobre todo Dic la veritat. El motor de tot això són els esmalalts. És dir, tot això no tindria sentit si no tinguérem més malalts que nos estigueren estimulant contínuament. Esmalalts és el més important. Jo sempre dic com arriba el moment de no tindre que estar eh, treballant i en, en tot este mig, el que més me va costar va ser no tindre contacte amb esmalalts. Això és una cosa egoísta, egoísta meua, perquè veritablement a mi el que me dona satisfacció i vida és els malalts i l'estímul de saber més per a poder-los ajudar més. I qui no faig això en medicina i concretament en oncologia en els que ens dediquem al tema del càncer, crec que que jo ni els aprovaria. És mm -hmm. dir, una part important és aquest estímul, ixe objectiu de la vida que és el malalt que tens davant, poder-lo ajudar, poder-lo acompanyar, poder estar en ell, no te'ls perquè és així. Malalts i les seues famílies, segons hem escoltat també supuesto. en aquests testimonis eh, de l'inici de, de l'entrevista feia referència a 85% de percentatge que ara tenim així a la nostra terra a, la casa, a casa nostra de decoració. en aquest sentit també jo crec que no està de més incidir no?, en la importància d'una detecció eh, a temps és que aquest 85% de curació vol dir que han segut per dos factors importantíssims i que la gent ha de saber-los perquè ha contribuït a això un és els programes de screening de la nostra comunitat que fa més de 25 anys que estan implementats i que l'acceptació de la nostra societat ha sigut de les més altes de totes les comunitats espanyoles és es dir, nosaltres tenim una acceptació de quan la dona és quirdada, quan no té sí. res a fer-se una exploració de mamografia en el 75% dels casos això és molt important perquè ha fet que es detectem tumors molt més xicotets per una altra banda, s'ha ha sigut un pilar l'altre pilar important és l'avanç en el coneixement científic el coneixement del xenoma mos ha portat a medicina personalitzada a medicina a la persona, al tractament integral i sobretot dirigit a les alteracions genòmiques del tumor i no a que tots els tumors són iguals. Ara tractem a cada persona, a cada malalt uh -huh. d'una manera personalitzada, determinada i mos acompanyat a d'això els nous fàrmacs d'innovació sí. que tinc que dir que en la nostra comunitat som pioneros de poder ofertar als malalts els millors tractaments que avui tenim. I això no en totes les comunitats. Així ens posarem en el cap i lluitarem i s'ha aconseguit perfectament en la medicina pública de que n'hi ésca una equitat de que tots els mals tinuen dret als millors medicaments. i aix s'ha pogut aconseguir. I jo crec que tenim que estar orgullosos de ixa medicina pública que avui tenim en els hospitals. I com a defensora d'aquesta sanitat pública fer referència a les revisions eh, caldria avançar-les en d'edat. Una cosa és que, els càncers puguen aparèixer en edats més jovens que es comencen les revisions, perquè les revisions es comencen a, en la nostra comunitat als 45, en altres als 50, i en Estats Units la recomanació als 50. Però vol dir que les persones joves no tenen càncer de mama? Per supos que el tenen, però el porcentatge d'incidència és molt més menor. Un 20% són persones més jovents, menors de 35 anys, lo qual vol dir que les dones, encara que no els quirden a ferse exploracions, tenen que saber que se tenen que coneixer, se tenen que autoexplorar uh -huh. les seues mames con alteració que noten que acudir al seu metge de capçalera, que, a més, tenim circuits ràpids oncològics per a que això puga derivar-se en menys de 8 dies per a vores en l'hospital públic, res de que tardem mesos en 8 dies, a través d'un circuit ràpid oncològic que tenim establit, poden acudir qualsevol malalt, malalt no, persona que es té una sospita, pot acudir, y va a servir per un especialista en el hospital per tanto sí que ni ha que borees antes de 45 cans y después del 70 porque pueden haber cáncers claro. pero tienen que ser per un atriz sistema no per el sistema de screening públic que té una altra finalitat ja. i vostè també li agrada sempre dir, i, i ha resaltat en aquesta entrevista està resaltant aquest servei públic, que està donant-se que és de la millor qualitat quan sempre llegim o veiem en els mitjans de comunicació quan gent famosa, som als Estats Units o som altres llocs, vostè garantís que així si està donant-se el millor servei garantís total i absolutament de manera rotunda que en la nostra comunitat existeixen els avanços més importants en càncer que n'hi han i que poden haver fora d'Espanya jo ara vinc dels Estats Units plegui el dissabte i la veritat, com me diuen i què s'ha dit, i quines novetats jo dic, és es que ja les sabíem ja les estem aplicant, ja ahí lo que fem es comunicar-nos entre els investigadors però inevitablement no ens descobreixen res Soles que allí n'hi ha que pagar moltíssim, així mm -hmm. també paguem perquè la nostra sanitat pública ens costa cara a tots els ciutadans, però per això la tenim la millor i no la tenim que perdre, això és importantíssim però tots tenim que contribuir a tindre-la És mm -hmm. un moment d'acomiadar a l'oncòloga a Begoña Bermejo la tenim encara al telèfon moltíssimes gràcies per haver participat, per donar-li esta sorpresa, també jo crec que una miqueta a la doctora Lluch, moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Begoña, moltes gràcies. Jo volia fer-li una última pregunta ara que està defensant tant no, la, la sanitat pública, sabem que en, no sé si en distintes ocasions li han proposat càrrecs polítics però vostè eh, els ha rebutjat no li interessa. Cada dia més convençut Bençuda. Jo, el meu objectiu en la vida és un altre i eh, admire moltíssim la, la, bueno, la gratuïtat i el desprendiment de les persones que es dediquen a la política. Crec que és molt, molt uh, bueno, pues una generositat important i un sacrifici també dels la seva professionalitat. Però jo tinc claríssim que la meva missió i el meu objectiu en la vida... És, és malalt i per tant jo vull estar ahir al peu d'ells i ajudar-los en tot el que pugui. Els gestors que siguen altres, que ho fan molt bé i ho poden mm. fer molt bé. I els ajudarem quan t'ho facin molt bé i quan t'ho facin mal, a dir que... I en canvi, si estàs ahí dalt, sols pots <laughs> rebre... la veu. Jo li volia fer aquesta pregunta respecte als gestors. Creu que la inversió que es destina a investigació és la adient. S'han superat teixis retallades de la crisi a Espanya, a la Comitat valenciana? No. No són suficients en el que s'invertix en investigació, perquè el més important tant, és investigar eixe eh, diners en pressupost en la investigació és molt poc però jo pense que també no té que ser tota la investigació subvencionada uh -huh. per l'administració si, i per la política, sinó que té que ser una llei del mecenar que ja tinc, estic molt contenta perquè ja s'està ficant en marxa, en la medida que se pot en la comunitat, ficar en marxa una llei del mecenat que faig la societat corresponsable també d'eixa investigació. En Estats Units la investigació no és tota pagada per als no, Estats. Mm -hmm. El, la, la societat se fa solidària en eixa investigació. I jo anime a la nostra societat que és rica també en molta indústria, en moltes en moltes activitats a que mos ajuden, perquè després repercutirà en benefici d'ells. Per posar una nota una miqueta personal, estem escoltant esta música? fem que té un significat no? important destacat, Lluís Llach. Molt important per a mi. A més, va ser la que vaig llegir en la meua en, meues, en la meua boda fa 40 anys. Una cançó preciosa. La cançó que m'encantava i me la vaig... Eh, lavar encantar els meus amics en la nostra boda. Una cançó I nostres... perfecta, emotiva, per acomiadar-hi per a dir-li que està tot un plaer, un autèntic plaer, tindre-la així amb nosaltres al ras de convidada, doctora Lluc, moltes gràcies, moltes gràcies per la seva feina, sobretot Moltes gràcies a vosaltres i sobretot per el gran servei que feu en la societat de comunicar, d'informar i d'ensenyar a perdre l'esports als malalts de càncer Moltíssimes gràcies Gràcies, molt a bon dia gràcies. No som passats, com pensant portar Una flor d'avui és Mercè, just Cal que neixin flors a cada instant Cal que neixin flors a cada instant en sa màquing Cal que flors a cada instant, cal que néixin flors a cada instant, cal que néixin flors a cada instant.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 Estàs escoltant el Ras, el magazín matinal d'Apunt. El Ras, ras amb Jessica Crespo. La Biblioteca d'Hipàtia. Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda d'aquests feliços de ser aquí fas bé deixant sortir els teus comentaris espontanis que tens Ja ho deiem ahir a la nostra declaració de principis en presentar les seccions que ens anaven a acompanyar, que estem amb professionals de renom i per parlar de literatura comptem amb una número 1, Amanda Moner, molt bon dia Molt bon dia, Jessica. Benvinguda de nou, ja vas estar a ahir amb sí. nosaltres a la presentació, ja mm. vam comentar una miqueta la filosofia sí. d'este espai que ens oferiràs cada dimarts, però és ens va oblidar un xicotet de tall. Uh, jo crec que era molt important, perquè estàvem també junta a Carles Cano, i és que ara, actualment, ostent és un títol molt important, ambaixadora de la lectura. De la lectura, sí. Açà com és? Sí. Mira, és, eh, és una figura nova sí. que ha creat des de la Fundació Full, amb el uh -huh. suport de la Conselleria de Cultura, i el que es pretén és fer visibles als autors i connectar-nos, establir nous canals de connexió entre els autors i els lectors i sobretot potenciar els dos pilars bàsics no? de la indústria del llibre i del fet lector, que són els autors i els lectors. Tot un privilegi perquè hem dit que Full ha creat aquesta figura i eres la primera embaixadora de la, la lectura. La primera, sí. Molt sí, bé, sí, això és, és un privilegi. És tot un repte també, és un repte, però és una tasca molt engrescadora, però si vols podem aprofundir més en aquestes qüestions la setmana que ve, que Vai. parlarem de la nuestra sección de la lectura. Ah, muy bien. De la lectura. Uh -huh. Així en, Ay, sí. en general sí. sí, el fe de llegir i com això es, es transmet també a partir de, en alguns llibres no? que Molt tots coneixem. Molt bé. Perfecte, deixem més detalls per a la setmana vinent i a més a hir vam coincidir en esta taula amb Carles Cano que també pròximament ens haurà de contar més, més coses vinculades a l'ambaixada de la lectura, però eh, ho deixemhir de moment. Comencem com deiemhir la nostra declaració de principis, anem a parlar en tema conèixer algunes novetats editorials. Sí. Eh, i comencem esta secció dedicada a recomanar algunes de les novetats editorials amb la novel·la La memòria de les ones, de mm -hmm. Pepa Guardiola publicada per Balandra Edicions és una obra intimista en què l'escriptora de Xàbia conta la història de Laureana Martí, una dona que després de, de més de dues dècades vivint sí. a Florència, torna a casa a la comarca de la Marina, on es retrobarà amb el passat que la va obligar a fugir Pepa Guardiola, per començar La memòria de les ones Sí, i a més este és un dels llibres que aquesta vesprada, a les 7, es presentaran al Col·legi de l'Art Major de la Seda de Va, València, al carrer hospital, en la festa de Santa Llúcia, porrad i, i llibres, que organissen cinc editorials, Bullent, Edicions 96, Onada, Perifèric i Vincle, sobretot per a presentar la campanya per Nadal, Regala llibres valencians. Perfecte, una cita per a esta mateixa vesprada. Així, així anem. Mm -hmm. Segur que paga la pena llegir-lo. I quines són les altres novetats que ens portes? mira, amb motiu del 25è aniversari de la mort de Joan Fuster, els darrers mesos han aparegut uns quants llibres dedicats a l'escriptor sí. de Sueca. Esta setmana destaquem La improbable vida de Joan Fuster, publicat per l'editorial 3 o 4 un recull de relats ficticis sí. amb l'intel·lectual de la Ribera com a personatge principal escrit per deu dones 10 dones. Iris Picó, Carme Manuel, Mercè Climent, Isabel Clanet, Canet, Esperança Camps, Elvira Cambrils, Núria Cadenes, Teresa Broseta, Maria Jesús Volta i Raquel Ricard, que han n'ha sigut la, la impulsora. Mm. i per una altra banda tenim nosaltres els Fusterians de Perifèrica Edicions un llibre en què un bon grapà d'escriptors i escriptores reta un homenatge a Fuster amb una sèrie d'articles en els quals conten anècdotes o records vinculats a la seva figura i a la seva obra. És es que dona per a moltíssim eh? mm -hmm. eh, dona sí. per a n'hi ha molts molt... més que anirem, anirem també comentant en altres, en altre, altres setmanes I... Sí. i també nosaltres tenim previst eh, pròximament en les properes setmanes es complirà un un any, des d'espai, fuster a uh -huh. sueca, així que alguna cosa hem de preparar, eh, sí, Anna? segur. Que el pareix. Se perfecte. <laughs> Molt bé. Amb què acabem, esta part de recomanacions? Acabem la secció amb el plaer de la carn, sexe i temperament en la cultura medieval. Ostres! D'Albert Oldrà. És l'últim premi d'assaig de la institució Alfons el Magnànim. I és una obra en què l'autor explica com en l'antic règim, qualsevol sexualitat fora del coit reproductiu matrimonial, era un pecat mortal perseguit per l'Església. Tema potent, eh, potent, per arrancar el de la carn, sexe i temperament en la cultura medieval. I ara, si el pareix ara, com hem dit abans, ens parlaràs del paisatge en la literatura. Sí, avui farem un passeig per algunes obres en les quals determinats paisatges juguen un paper important. Perquè són obres que, que descobreixen al lector llocs que no coneix o que en cas que ja es conega li aporten una, una mirada nova perquè veure, per als que no tenim ni idea, eh? des de la mm -hmm. ignorància, també el paisatge s'ha plasmat en la literatura i, i també jo suposo que a l'art general de moltes formes distintes. Mm, en efecte, perquè el paisatge és una mirada estètica sobre l'entorn i aquesta mirada no sempre ha sigut la ah, mateixa. No? De fet, no ha existit sempre. A Europa es considera que el primer document en el qual apareix una referència directa al paisatge és una carta del poeta i humanista Francesco Petrarca, datada l'any 1336. Una carta que va escriure després d'ascendir al Mont 21 una muntanya del sud de França de quasi 2.000 metres d'altitud coneguda com el gegant de la Provença Ja, aleshores fins al 1336 ningun mm -hmm. autor s'havia parat, diguem-ne a observar el que l'envolta i ja emocionar-se tot... emocionar emocionar-se amb el paisatge És la primera vegada que algú en aquest cas Petrarca s'adona de la bellesa del paratge que s'estén als seus peus més enllà de la seva utilitat s'emociona i ho escriu Imaginem per un instant el moment en què el poeta italià de 32 anys va arribar al cim i va contemplar meravellà del que l'envoltava. Aleshores, va treure el llibre que sempre duia amb ell, que eren les Confessions de Sant Agustí, el va obrir a l'atzar i va llegir. I els homes admiraran l'altura de les muntanyes, l'enorme agitació de la mar, l'amplària dels rius, la immensitat de l'oceà i el curs dels astres, i s'oblidaran de si mateixos. I després Petrarca ja a casa, quan escriu la carta, es mostra satisfet d'haver pujada al Mont Ventú i d'admirar el territori que l'envoltava perquè ell sentia que ho havia fet amb els ulls de l'ànima. Ja ho hem comentat, no? per una opció tan habitual no? com puga ser per a nosaltres eh, pujar a una muntanya o simplement gaudir mm -hmm. de la bellesa del paisatge va tindre l'oratge en Petrarca. Sí, va ser l'humanista italià el primer que va pujar a una muntanya només pel plaer de fer-ho, guiant només per la voluntat de veure un lloc que no coneixia i visar que este lloc l'emocionara. L'ascensió de Petrarca al Mont Ventú de fet, va anticipar la contemplació estètica de la naturalesa i, i ha acabat, acabat construint la mirada moderna, la mirada que nosaltres tenim sobre el paisatge i ja hauríem d'anar un poc més endavant, i ja al segle XV i és quan això entra a la pintura És a dir, Des, la literatura va mm, ser a, a abans? Petrarca no? el, el, sí. és el que, el primer en, en transmetre aquestes emocions i després ja més endavant veuríem la pintura però la pintura i la literatura van alimentant-se uns a altres. Els pintors el que fan és obrir finestres obrir finestres al fons per on entren eh, l'exterior, els boscos els prats, les muntanyes Els pintors obrin aquestes finestres i suposo que en la literatura ocorre una, una coses semblants. Exacte. La mirada estètica sobre la naturalesa va anar consolidant-se en totes les disciplines artístiques. I si hem de triar una obra literària que represente el vincle entre ànima i paisatge, cal que ens talladem a l'Anglaterra de la meitat del segle XIX. De Més concretament, al nord d'Anglaterra, uh -huh. a Hathburg. Allí, l'any 1845, Emily Bronte, una jove prima de caràcter molt irritable, que coneixia... Una pam, dona, pam. Sí, sí, era una dona i era l'única, va ser l'única novel·la que va escriure. Ella coneixia Pam Pam, les Terres Hermes del, del Voltant, de Hadward, i va escriure Cims Borrascosos com dic, la seva única novel·la que va publicar dos anys més tard, del 1847 i sota el seu, el seu dònim masculí d'Elisbel Mira, estàvem parlant ara, mm, una dona però amb seu masculí, va haver de ser, sí, no? va haver de publicar sí, sí, com tantes altres escriptores només cal que pensem en George Sand o, o en Víctor Català, no? el nom de ploma de Caterina Albert yeah. Com et deia, Emily Bronte va escriure una novel·la potent. Sims Borrascos", una novel·la potent d'atmosfera asfixiant plena de crueltat i d'amor malaltís i és una obra que narra la passió tempestuosa entre la caprichosa i mimada Catherine Hersho sí. i el rude, inadaptat i resentit Heathcliff. De fet, tots recordem si hem llegit la novel·la o hem vist alguna de les versions cinematogràfiques que s'han realitzat, el moment en què vint anys després de l'amor de Catherine, una nit de tempesta, la branca d'un arbre colpeja de forma insistent la finestra de l'habitació on ella dormia, de xiqueta. Sí. I com este soroll inquietant es va transformant en la veu del seu fantasma, del fantasma de Catherine, que suplica i diu «Deixa'm entrar, deixa'm entrar, he passat 20 anys extraviada i ara he tornat». que esta autora situa el fantasma de la protagonista a les terres hermes del nord d'Anglaterra. De, sí, l'escriptora estava seduïda per la bellesa desoladora de les zones altes del comte de Yorkshire i ella, ella coneixia molt bé estos solitaris paratges ja que feia llargues passejades, quarts de diària acompanyada del seu gos, un bulldog i ella pujava dalt d'una roca i sí. recitava en veu alta poemes de Milton i de Shakespeare Emily Bronte sentia per este territori una passió primitiva i ferestega que és la mateixa que després trasllada al caràcter dels seus personatges no? de Catherine i de Heathcliff que els espectres dels quals ella va condenar a vagar per sempre pels cims borrascosos de Yorkshire uh -huh. Els meus sofriments més grans en aquest món han estat els sofriments de Heathcliff i els he seguit i els he sentit tots des del seu origen Ell és la meua raó de viure el meu amor per Linton és com el fullatge dels boscos. El temps el canviarà, en soc conscient, com l'hivern canvia els arbres. El meu amor per Heathcliff és com les roques eternes que ja ha sota de tot, una font de plaer visible escassa, però necessària. Jo soc Heathcliff. Així veiem que Emily Bronte, qui para l'amor irracional que senten l'un per l'altre, amb les roques dures i fermes del paisatge que està acostumada a caminar no? i a passejar. Mm -hmm. Com les pedres, amb que la mà de l'home ha construït durant segles les parets que delimiten les propietats d'aquell indret d'Anglaterra, sí. que són quilòmetres de murs de pedra seca, semblances que recorren, molt semblants als que recorren les nostres comarques dels ports del Maestrat i de l'Alcalaten. Clar, i ahir és la vinculació que sempre deiem, anem a buscar, eh? entre la literatura universal literatura feta fora de les nostres fronteres i la feta a casa i estàs eh, parlant d'eixer paisatge, mm -hmm. d'eixes comarques del nord de la comunitat valenciana per exemple, jo crec que, que, que tot el món que hagi visitat la comarca de, dels ports no sé, raó, no?, s'impacta d'imaginar el treball immens que han dut a terme les generacions i generacions per a mantindre aquesta arquitectura de pedra seca. Mm. De fet, són construccions tradicionals que es fan a partir de pedres encaixades, sense l'ús de cap tipus d'argamassa. Pedra i pedra. És pedra a pedra. I a mi, de fet, sempre m'ha donat la impressió que en aquestes comarques existeix una connexió quasi orgànica entre l'home i la natura. I, de fet, han format una xarxa sobre el territori tan immensa que ara, quan la contemplem, sembla que anyulla de, de la comprensió lògica perquè són quilòmetres i quilòmetres de pedra que llisquen per damunt de les muntanyes sí. delimiten els espais però que al mateix temps manifesten una manera d'habitar i de concebre el, el territori No hi Estimar una manera d'habitar que el despoblament està afectant de manera mm -hmm. greu mm -hmm. i per tant, la conservació d'aquestes construccions jo crec que és una cosa també que hauran notat els visitants sí. d'estes zones sí. En efecte, però m'agrada això m'agrada l'abandonament conserven la seva força. En general, els murs de pedra seca mantenen ferms com si esperaren el retorn de la gent que els va bastir. Com si a les terres del Maestrat i de l'alcalaten, més concretament custodiades per la presència contundent del Peñagolosa, esperaren el retorn de Goriet, el xiquet protagonista de La Sega, la novel·la de Martí Domínguez. Una novel·la publicada l'any 2015 no? per l'editorial Proa. Proa. Explica'ns una miqueta de què tracta esta obra de Domínguez. A la cega, eh, Martí Domínguez revela un grapà d'històries terribles que el pas del temps s'ha anat ocultant sota la calma que respira en l'actualitat en aquestes terres. Una sí. obra que narra feix greus i colpidors amb la repressió i la por que van patir els masovers en el foc creuat entre els maquis i la Guàrdia Civil a les inicis del franquisme. I aquestes construccions de pedra poden tindre aquestes dues lectures, sí, no? amaguen sí. moltes històries, mm -hmm. tenen aquesta part positiva no? que mm -hmm. estàvem comentant, però poden amagar històries o poden Molt ocultar crues. terribles. Mm, terribles. I, I Martí i Domínguez aconseguis que ens impregnem de tots els elements de l'entorn, no? de cada barranc, de cada planta, de cada fòssil, de cada animal, de cada insecte no? que es descriu i són elements que acaben definint la mirada i la manera d'entendre el món de Goriet el, el protagonista que en un passatge de la novel·la recorda la primera vegada que en companyia d'on Arcadi, el seu mestre i d'on Carles, un visitant de València amant de les paraules, en una clara al·lusió a Carles Salvador, va pujar al Peña Golosa, al Pic, com ells l'anomenen i va dir va dir, la vista immensa es tenia pels quatre punts cardinals i tots tres estigueren dient en noms reconeixen muntanyes comentant pobles, viles i Si és la cita textual uh -huh. que, que però perquè parlem qui ja hagi ascendit alguna vegada al Peñagolo, s'haurà comprovat que en un dia clar eh, es pot veure en la llunyania el, el golf de València I precisament això és un escenari no?, que anem a visitar ara, perquè també evidentment no podia ser d'una altra forma, els nostres uh -huh. autors i autores han centrat en l'albufer bona part de la descripció dels seus paisatges. És, és evidentment, un llac d'aigua dolça que ha servit molt d'inspiració. Sí, sí, no t'equivoques, Jessica L'albufera és un lloc singular que ha donat lloc a moltes obres singulars, entre les quals podem destacar el poemari L'albufera, Palus Nacararum, de l'escritor del xinet Josep Losano, publicat per Edicions Bromera, que es tracta d'un conjunt d'uns 35 poemes que sí. estan dedicats al paratge, al paratge de l'albufera i als seus voltants. Sí. I de és una mirada emocionada, recordem a Petrarca, és una mirada emocionada sobre la fauna, la flora i els elements atmosfèrics propis d'aquest paratge. I com no, també cal que citem les traduccions al valencià de les obres de Blasco Ibáñez, que ha publicat fa poc l'editorial Compañía Austro-Hongaresa. A, a veure si ens deixem algun augment d'eixer, jo alguna, Rosi Tartana, eh, La Barraca, eh, Entre Taronxers, Flor de Mat, eh, no sé si... I Canyes i Fang, Clar, una obra Canyes que transcorre entre els canyars i les aulles de, de l'albufera. Si sí, el pareix, continuem el viatge pels nostres paisatges, no? Un altre punt de trobada seria la comarca de l'Asafor per parlar, a més, d'una poeta amarrada de la terra. Sí, anem al grau de Gandia a l'encontre amb l'obra de Maria Josep Escrivà amb Serena Barca, per ser més precisos i amb un recull de poemes publicat per Edicions del Buc que enguany ha rebut el Premi de la Crítica. Sí. A Serena Barca, entre altres coses, eh, Maria Josep Escrivà fa una observació minuciosa i plena d'admiració del paisatge una mirada fascinada i calmada que ens remet, novament, a aquestes sensacions experimentades per Petrarca dalt del Mont Ventú. Què et sembla si escoltem el poema titulat El costellam de la muntanya? Anem! El mascarat El vigilant que guarda l'entrada a l'abadia, negre i immens assentat sobre una roca marró de línies obliques que s'enfonsen en l'aigua fosca una presència inquietant per als supersticiosos, i uns metres més enllà, el seu amor impossible, la senyoreta, idèntica però de dimensions més modestes. Dos i quasi simètrics, cònics els dos, amb les puntes tacades de negre que romanen cara a cara, sempre junts i sempre separats per ombres d'aigua. Està fent-me Ana Moner, no, no, no, amb el cap, ens hem equivocat de tall. Què m'ha escoltat ara? Ara hem escoltat un fragment de la novel·la de, de Vicente Tuzó, Les veus i la boira, perquè anaven del Grau, anaven de l'Asafort, al nord de Castelló. I perquè no anem, i el saludem. Sí, sí, si vols anem, saludem. En altra ocasió escoltarem el, el clar, poema. Clar, clar que sí, el tenim al telèfon. Què tal? Molt bon dia, com va? Hola, bon dia. Molt bon dia, Vicent. Bon dia, Anna. Mira, sí, estem preparades per a, per a la travessia, eh? perquè, anem, perquè anem a pujar una altra barca, passant de la barca de Maria Josep Escrivà a, a una altra barca per anar a les illes, a les illes Columbretes. Tenim mar plana avui, o sigui, una bona travessia. Bé, Vicent, eh, avui anem a centrar-nos amb la teva novel·la, i tu eres un autor prolífic i indispensable, i ara mateixa també estàs amb, amb, amb una, nova, una nova obra que s'acaba de publicar, La mirada de Miquel Àngelo, però el que anem a fer és parlar un poquet de la teva mirada sobre el paisatge eh, en la novel·la Les veus i la boira, perquè diuen uh -huh. que quan ens entendicem en un paisatge terminat ens entendicem en els nostres records. Quina va ser la impressió que vas tindre la primera vegada que vas trepitjar les columbretes. doncs em vaig quedar literalment a la boca oberta i no és una imatge i això que n'havia sentit parlar molt de les illes eh, havia sentit contalles, havia sentit històries o fragments de la història que havien passat allà i jo mateix m'havia fet, a través de, de tot això, una certa imatge, una certa previsió del que em trobaria. Però va ser entrar en, en la boca de l'Illa Grossa, que és, com sabem, un, un volcà submergit, i veure aquelles roques de, de, color, de color marró i negre, com vau dir el fragment que heu llegit, i a més a més aspres, amb molt poqueta vegetació, un paisatge alhora esquerp i, i acollidor, l'Illa Grossa és una abraçada, de fet i tot allò va superar les meves expectatives i, com dic, em vaig quedar en la boca oberta. Jo crec que en aquell moment van aixer les brus i la boira mm -hmm. encara que jo no em fora conscient, mm -hmm. perquè al final sempre escrivim d'allò que ens colpís d'una manera d'una altra, no? Després ja anem conèixent-les millor, anem estimant-les, si vols, amb més fonament i ja no les visc amb enlluernament, sinó com, com amb una passió ja més, més, eh, més fonamentada. Mm -hmm. I parles de la boira, perquè la boira sempre ha exercit un encant mm. misteriós no? entre pintors i escriptors. Per què este títol? Per què Les veus i la boira? Perquè jo ja et vaig comentar en una ocasió que per a mi era una novel·la de silencis. Sí, la boira està present en algun dels, eh, dels episodis de, de la novel·la però jo eh, diguem la vas posar en el títol més eh, amb un caràcter simbòlic. Com tu bé dius, Les veus de la boira és una novel·la on hi ha molts personatges, on alguns eh, ens expliquen moltes històries però mai, ni en la realitat, ni en la novel·la, ningú ens ho explica tot. És de veres que, moltes vegades, per falta de memòria o perquè ens convé amagar certs aspectes foscos o, qui saps, inconfessables, uh -huh. amaguem coses, no? La novel·la, els personatges de la novel·la es passen al mateix. N'hi ha coses que ens expliquen i allò respondria en les veus i n'hi ha coses que ens amaguen. I la Boira un poc intenta simbolitzar tots aquells silencis dels personatges, de les seues històries que el lector ha d'intuir però que ells no li expliquen directament Vicenta, jo no sé què et sembla que ara xerrem una miqueta per telèfon i queden perquè t'envingues a la ràdio per poder parlar de tots aquests temes una miqueta més, amb més temps no? perquè ara mateix se'ns tiren les senyals horàries al, al damunt, sí. ens ha passat en un bufet la secció així que Vicenta Pren-nos la paraula i vine tant Quan vulgueu, serà un plaer <ríe> Moltes gràcies, Moltes gràcies A vosaltres Adeu. I Anna Moner, ja veus, ha passat en un bufit Coincidiràs amb mi, no? Sí, ha molt ràpid T'esperem la propera setmana, t'esperem dimarts Moltíssimes molt gràcies, Vinc un plaer Adéu Nosaltres apleguem en uns segons A les 12 del matí I continuarà la tercera hora del ras No se'n vagin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 de bancal és gastronomia, cultura, agricultura, o sí turisme rural. Sí, sí, anar al bancal també és turisme rural. Tots els d'imacs en A a partir de la una del migdia. Cuina de bancal, la gastronomia valenciana a foc viu. Al ras, A punt. Jessica Crespo, al ras. De 10 a una del migdia en A punt. Ernest Parra, que torna a contar-nos el que estan dient els nostres oients a les xarxes socials, què estan dient? Com sempre estan que vull en aquestes xarxes. Pep Apunt diu que tenien falta d'una ràdio pública i programes com el Ras perquè tracten temes tan necessaris com les malalties amb una oncòloga top mundial com és la valenciana Anna sí. Lluc. Orgull valencià. En el WhatsApp 627-04-8917 recordem que ens han de deixar el missatge o l'àudio de veu amb el seu nom i cognom. Destaquem un missatge que resumeix tot el, tot el que ens esteu deixant. Per experiència familiar, jo no puc deixar de donar-les gràcies a Anna Iuc per la seva professionalitat, pel seu tracte, per la seva humanitat. Gràcies, Anna. I a hores d'ara continuen arribant-nos moltes valoracions del primer dia d'emissió. En el compte d'Instagram, apun apunt, guionet baix media, Natàlia PG31 ens diu que quina alegria poder escoltar una ràdio pública en valencià després d'anys de silenci. bona i endavant, un dia per recordar. I ontifotos t'hi endavant amics, moltíssima sort. un altre gent ja ens ha fet arribar la primera foto que penjarem amb el hashtag coixinet al ras natura. Una fantàstica panoràmica des del castell d'onda, on es veu la població, una imatge que diu es va prendre fa uns dies amb un cel una miqueta ennubolat a les hores de l'aposta de sol. El L'oient sí que ens ha identificat el lloc, no? No ens ha fet el xoc. No, no, no, ja <ríe> ha, quedat, ha quedat molt clar, perquè és una foto d'ella. <ríe> molt bé, Ernest, estarem pendents del que continuen dient els nostres oients. Moltes gràcies. Perfecte. I ara anem amb una altra dona, que avui la cosa va de dones, eh? este molt empoderades, clar que sí. El amb Jessica Crespo. I és que a pesar que les dones són la meitat de la població No contem la meitat per a la majoria de les decisions Que ens afecten, ni en la vida íntima Ni tampoc en la vida quotidiana La lluita per la igualtat se'ns mostra com a ineludible Si volem seguir denominant-nos Una societat que respecta els drets humans I que per tant no discrimina Perquè ser dona en igualtat de drets A un altre ser nascut home Continua sent Avui en dia un miratge Així que necessitem escriure sobretot parlar d'igualtat O el que és el mateix, parlar de feminisme Sense cap tipus de complexes o farem setmana a setmana De la mà de la nostra companya La periodista i la feminista Fanny Grande Què tal? Molt bon, Hola, dia. Jessica, bon dia Benvinguda Benvinguda tu també Que ahir no vas sí, poder sí, escoltar-vos estem... en directe I estava ja que, que me pujava per les parets mà, per Menys mal que ens deixarés un missatge gravat per telèfon sí. Perquè necessitàvem tindre la teua veu en el primer dia i jo no sé si hi ha algun oient també despistat que no conega Fanny Grande. Per si de cas, anem a fer un tas de la teua trajectòria professional. Vinga. Fanny Grande és presentadora de televisió, guionista, actriu, escriptora, bloguera i màster en programació neurolingüística per a la comunicació. Amb una dilatada experiència a l'àmbit dels mitjans, el seu darrer projecte comunicatiu ha estat el blog El Femur Deva, un espai per al debat feminista que ha situat a Fanny Grande com un referent periodístic en matèria al nostre territori. Ella es defineix com a junta lletres, perquè escriure és una de les seues passions. L'altra, que confessa haver descobert recentment, és la ràdio. I cada setmana la gaudirà amb nosaltres. Per cert, sóc Joan i sóc feminista. Fanny, perquè què és important que Joan hagi manifestat que és feminista? M'agrada molt perquè eh, vaig agafar del mur de Facebook d'Àngela Escribano, que va estar ahir amb vosaltres, que per a ser feminista no cal tindre ovaris, cal tenir sentit crític de justícia, igualtat i respecte. Aleshores, ara ja tots els eh, oients masculins que ens estiguen escoltant saben que per ser feminista no els van eixir ovaris, vull dir, simplement es van eixir a lo millor un sentit d'això del dret, del respecte, de la igualtat i tot això. M'agrada molt que me diguin que soc junta lletres Junta lletres és preciós sí, M'agrada molt perquè té que veure amb el títol d'esta secció de la qual assumís tota l'autoria a cau de dona Ho dic perquè si hi ha algun lingüista molt ortodoxe, ortodoxe que sàpiga que me l'inventa jo has juntat les lletres, has sí. tret este nom de la secció a Jessica. cau de dona, explica'ns que... sí. Un cau és un lloc on s'amaguen els animalets per a sentir-se segurs però mm. també en, en, en altres explicacions de la paraula en el diccionari és un lloc, és un habitatge és una habitació, també fa referència a l'habitació de Virginia Woolf, en tot cas és un lloc on estàs segura no? i té, té a veure també amb, el que, amb els temes que tractarem i després l'expressió a cau d'orella és preciosa, i quan se la varen inventar tampoc sabien què volia dir, doncs ara s'hem inventat jo, a cau de dona que és a la dona a la dona, un homenatge, que Ho les, les vegades que carga. No, no, no cal, jo crec que és fer la nostra. Seguramente És Segurament. que és molt chulo i el hashtag ja podeu anar ficant coses a cau de dona. Ja el tenim? Sí. ja el tenim en marcha. Jo encara no l'he llançat, però ara no me s'puga, ja No sé si està alpera. Clar, correcte, sí, no sé si per estar así eh, Ernest que prenga nota, perquè els nostres oients ja puguen eh, participar en este en este en esta etiqueta, I en dona, per incloure cloure. continguts a la ràdio pública d'igualtat. Feia falta. Sí, eh. perquè mira, una cosa que vull dir, en Facebook m'han dit quan t'he dit que venia, sí. que estava molt contenta, molt il·lusionada, m'han dit, quin honor escoltar-te, i jo dic, no, quin honor jo poder treballar en la ràdio pública, perquè això és un plus, i les persones que estem incorporades a la ràdio pública hem de tindre este plus de responsabilitat, de donar continguts que no insulten la intel·ligència dels oients i de l'audiència i estem així per l'audiència aleshores no és tot per l'audiència al contrari és perquè l'audiència sentisca orgullós d'aquests mitjans crec que tenim un debte amb el passat també de fer les coses com cal ara tota I... una declaració de principis o sigui, que l'honor és nostre tota una declaració de principis Fanny, anem a començar per uh, si fora això l'alfabet per la sí, A la... no? sí. per definir que és feminisme, perquè hi ha molta gent que té un embolic mental no? sí, jo avui anomenava la secció com una mena d'arqueologia feminista no? sí. perquè el que vull rescata realment aquesta paraula feminisme que és tan important, ha sigut tan fonamental per a l'història de les dones i per a la història de totes i de tots i ho vaig a fer eh, basant-me en unes declaracions que va fer l'actriu Paula Achevarria fa uns mesos ja, crec que sé per on vas que varen... a veure, Paula és actriu no és assetjista, ni una pensadora ni doctora en filosofia, però bé, té una responsabilitat perquè té molts seguidors, té i, seguidors a mediàtica. i va dir aquestes declaracions i ara les comentarem Jo sí creo els los cuentos de hadas però crec que la princesa puede ser molt feliz Sola también. No necesita al príncipe que la rescate ya. Ahí ha cambiado cuento. Entonces vamos a ver una paula más combativa, más feminista. No, yo siempre he sido. Siempre... No, no es feminista, ¿eh? Querer ser válida y querer valerte por ti misma y querer tener tu trabajo y querer tener tu posición y tu vida aparte de, de una persona con la que convivas no es ser feminista, es querer ser persona tres, ahí, querer ser persona Ana bé, perquè tot el que sí. ha definit és justament el feminisme, i després dius, xica, si, ha si, si estàs definint la paraula feminisme, feminisme. Que... clar, el que passa és això, no, que Paula Echavarria Té molts seguidors i seguidores. I el que passa amb la paraula feminisme és, el, és un problema també educacional, perquè les xiquetes i les persones, les xiques joves d'art en aquests moments mm -hmm. no estan rebent una educació en perspectiva de gènere. Aleshores, pensen de manera errònia que està tot aconseguit en el tema de fe, del feminisme. Ens ho han explicat dir, mal. Clar, i, i, i el 50% de dones, que som el 50% de, de la població, no estem incorporades ni als jocs directius ni en ningú dels casos. Fins al 2025 no s'equipararem en sous als homes. Aleshores, no està, tot, no està tot aconseguit, ben bé, al contrari. I, I el feminisme, fins i tot, en basa la RAE, i la definició que dona no és la més completa, que digam-ne. En, en la RAE diu que eh, la CEF, diu que ah, a no ideologia, és que vull dir-ho textualment. Molt bé. És una ideologia que defensa que les dones han de tenir els mateixos drets que els homes. Val? Però jo no sóc igual que un home tot i que defensa la igualtat, per exemple, un home no podrà no, no abortar perquè ell no es reproduís ni... És un dret que només hem eh, de no vull defensar el 50% de la població. Clar, al final. Aleshores, no vull que els mateixos drets, vull que els drets que me consideren a mi com a ésser human la meua idiosincràcia. I m'agrada més la definició que fa en el llibre Núria Varela que, que, que agafa de Victoria Sau, que diu que el feminisme és un moviment social i polític que s'inicia formalment a la fi del segle XVIII i que suposa, i això és important. Sí. La, presa de, la presa de consciència de les dones com a grup col·lectiu humà de l'opressió, dominació i explotació que han estat i som subjectes per pal del col·lectiu d'homens, en el si sí del patriarcat, sota les seues diferències, diferents fases històriques de model de producció. La qual cosa les mou a l'acció, i uh -huh. això és el punt, sí. per l'alliberament del seu sexe amb totes les transformacions de la societat que aquella requeresca i a hores d'ara estem parlant de feminisme i hi ha moltes variants de feminisme perquè n'hi ha moltes veus a hores d'ara parlant ni ha feminisme islàmic, feminisme xitano, feminisme afroamèrica recomano molt la lectura d'Angela Davis, vull dir, n'hi ha una eclosió, afortunadament, de feministes lluitant per els nostres drets aleshores, insistís, jo no espere que una actriu sàpiga tot això, però sí que espere una responsabilitat perquè avui en dia el que diu Paula Echevarria, moltes xiquetes se ho creuen. És que lamentablement el que estàvem comentant no és la repercussió mediàtica tenim un embolic mental amb la paraula feminisme, no? No l'han explicada bé, jo crec, no sé ahí què És la presa de consciència de les dones per a, per a reivindicar els drets que no estaven tenint, és que no, es no les deixaven ni votar i fa uns anys no podrien obrir, no ni, si ni tan sols obrir un compte corrent. Mm -hmm. Aleshores encara és més, més preocupant que Paula Echeverria contraposa feminisme a masclisme, que són dos mons totalment i radicalment diferents amb el que estem patint en la violència de gènere i les dones que són assassinades dia sí i dia també. Clar que sí, és un extrem eh... totalment opossat i no, no, no es poden, no poden... Difícilment poden anar en la mateixa frase si no és per a contradir-los no. absolutament. És deiem... que és tot el contrari. Clar. El feminisme és tot el contrari del masclisme tot el contrari, de, de, de soc a real és, és tot el contrari i a més quan te trobes en eixes paraules, quan te diuen de manera despectiva tu eres una feminista, d'ahir en les xarxes s'està parlant molt del terme feminazi Això t'agrada dir, n'hi ha, ha alguns termes no?, que van a començar a sonar-nos des d'avui de, mateix i no que en sonen ja, perquè aquí estem habituats a, a les xarxes socials el terme feminazi sí que l'hem vist moltes vegades jo no sé si tots els nostres oients, però a què es refereixen com un referissen? feminazi és una dona que està en contra dels hòmens i que només volem anar ara pels hòmens i dius, no, no, tampoc esteu molt ben informats primer, perquè la paraula feminazi a una dona que està lluitant pels seus drets, ja és un maltracte o sigui, tu a mi no m'has de dir feminazi perquè estic lluitant per coses que tu ja tens històricament, des de que se va crear el, el món este mm -hmm. des de la teva posició de feminazi, dominant de, fe, de feminazi res, és feminisme i sóc feminista, i això els homes, igual que l'àudio que ha començat, els homes afortunadament estan incorporant no està no lluita aquest de tot, sinó aquest sentiment de reivindicar també que la societat la formem homes i dones aleshores haurem de tindre tots la mateixa, els mateixos drets la mateixa base forta i deixar-nos de sostres de vidre, de ciment i, I aquestes més, coses a, a més, durant tot el programa de d'avui hem vist diversos exemples hem parlat de start i hem vist que només un 18% de les noves iniciatives empresarials en aquest sentit estan encapçalades per dones però els exemples ens socorre moltíssim hem tingut a Anna Lluc, a la doctora que ens ha parlat també no, de la dificultat de la investigació que es va trobar també ah. no la mateixa que ara però sí fa anys no, eh, pel fet de ser dona i investigadora Són sí. tants els casos no, que, que sembla casos. mentida que, que hem de justificar és que, de es que de després justificar. jo vaig pels centres parlant de xarxes i parlant de lectura i les xiquetes tenen un embolic perquè si les dius que eres feminista com que eres algo caspós i has posi, passi, de moda i antic no, per això avui, esta ideologia volem treure-li ixa pols que té el, el, la, la paraula i posar-la en un lloc com si fora a casa no? en el millor lloc que tenim a casa posar-lo ahí i, i, i dir bueno, jo sóc feminista i, i ser feminista lluite per els drets dels homes tamé, perquè és, és, la, la, és una ideologia és una forma d'estar en el món que defensa la igualtat la igualtat, i la igualtat és una paraula meravellosa, molt més, que, molt més perdal que la tolerància Simplement, i tan inabarcable encara com la igualtat sí. però en este primer dia, en este AIO, diguem, de, de la secció vas a introduir-nos, vas a explicar-nos algunes altres paraules que ja han de començar-nos a sonar, si no que ja ho fan hi ha una paraula fantàstica que se diu sororitat. Sororitat. Que les feministes que m'estiguen escoltant sabran de què parle És una paraula meravellosa. Eh, en, ja està la paraula fraternitat, que venia de frater, i com que no hi ha bona paraula que definira... i s'ha amistat, ixa solidaritat, ixa estima i aquest recolzament en les dones, doncs a partir d'un... No, ara no tinc la data exacta, se va començar a utilitzar el terme sororitat, que no té que veure amb les monxes amb no les sorts. Sort, no. no Quan tu en Twitter o en Facebook o en un article s'acomiada entre tu o te diuen besos soricos te t'han desitjant realment el millor que et pot desitjar una dona, no? Està, I t'està fent partícip també doncs d'aquesta solidaritat, d'aquesta estima i d'aquesta recolçament O sigui que sor sororitat... Sor prioridad es y... una palabra además preciosa, molt, molt sonora, sororitat. Sí, i amb la derivada soricos, per exemple. Sor si sí, abraçades soriques, soriques o besos soricos i jo la reivindico molt. M'agrada molt quan m'envien besos soricos per Facebook m'agrada molt. M'estimen molt. moltíssim. Una manera d'acabar la, la secció pot ser no? acomiadant-nos sempre amb besos o amb abraços soricos. Però fani una de les teues passions a banda del feminisme és la lectura. Mm -hmm. I no podia faltar tampoc en aquesta secció la lectura i les recomanacions teu estan anquillitches tindràs a més he combolat a la fundació Bromera i a la fundació Fui per a que me recomanen lectures dels temes que anem tractant. Sí, jo, si a sí, sols, no vinc, Jessica. No, no, no, jo no. embolic a molta gent, les coses bones, jo m'agrada <ríe> compartir-les, i estos dies està parlant amb els directors de la Fundació Bromera i de la Fundació Full, i els jo us enviaré els temes que anem tractant i vosaltres meudeu llibres en València, escris sobre el tema. I després ho pensarem en les xarxes. Perfecte, jo crec que el treball ben fet i la faena ben feta, això es nota i els nostres oients ho sabran apreciar. De moment apreciar. de llegir, de moment... ja hi un llibre que te'l pots llegir en un trajecte de metro, que sí. és Manifest feminista en 15 consells de Chimamanda Nyoqui Adichie que és un llibre fantàstic que està en valencià i que és una carta que escriu l'escriptora una amiga seva que li demana consell per educar a la seva filla en feminisme i és meravellosa i a més precisament li diu que li ensenya la a la Sitja Jum a llegir que a li ensenya no? a estimar els llibres que la filla la veja a ella a llegir això és el consell número 5, n'hi ha 15 més, que recomanem moltíssim. Manifest Feminista en 15 consells. Este llibre l'anotem, el compartirem també en xarxes, perquè sí que és una miqueta difícil de pronunciar el, i de reconèixer el nom, el el nom de l'autora. I, I més en brackets, que s'estifiquen no ahí totes les presges. No, no, no, Vicente Bràquez també, Fanny, no, no passa res. Però tens algunes altres lectures recomanades, no? Sí, el que he parlat abans, el el com dia, el Feminismo para principiantes de Núria Varela el recomano moltíssim per a totes aquelles persones que se vulguin apropar al feminisme en una perspectiva històrica també i se trobaran eh, informació super interessant. entendran moltes coses per exemple que la mare de, de Mary Shelly, l'autora la, de Frankenstein, va ser una, la primera feminista, va ser una dona que va tindre molts problemes, que va publicar un llibre que era Reivindicació dels Drets dels Hòmens una, una reivindicació dels drets dels hòmens que va ser tot un èxit i després va, va publicar la reivindicació dels drets de les dones i, i va ser un, un infer per a ella per. A per sí. Sí, perquè a partir d'ahí en els anys que estem parlant, 1.700 i pico va ser un problema uh -huh. o sigui, si parlava des drets dels hòmens molt bé però si sí. parlava des de, de les dones malament. ahí ja començaven a ja o sea que és un llibre molt interessant que et recomano per a introduir-se en el tema del feminisme i per a saber moltíssimes coses sobre igualtat també. perfecte, i no tot van a ser lectures ni no. una imatge una miqueta pessimista de les xarxes no. socials sinó que també trobem bé poden ser fantàstiques fins i tot per a programes però com se diu? Això de fer les coses expandir? La igualtat. T'ha tu mateixa. T'ha agitat tu mateixa. I estem referint-nos a les xarxes socials, concretament anem a parlar de YouTube, perquè n'hi ha una youtuber, no?, uh -huh. que és una... Fica una miqueta el clar, contrapunt. Sí. Hem començat d'una manera una miqueta negativa, perquè hem vist que l'actriu Egevarria, que Paula, tenia una miqueta d'embolic... De però gràcies el a ella, de gràcies a ella, podem ficar-lo en positiu. clar. I gràcies a ella jo m'he trencat ahir els baños buscant una chica que la contrarrestarà, que és la que no me ¿eh? Y la trovada probado, no me Soy feminista. Y aunque a muchas personas parece que les dé reparo reconocerlo, lo soy. Y tú también deberías. Porque el feminismo no es un movimiento orquestado por mujeres que odian a los hombres y que buscan la manera de cambiar el sistema con tal de convertirse ellas en la clase dominante. Este prejuicio es un bulo sin sentido creado por personas, tanto hombres como mujeres, que temen por la emancipación de la señora sumista, que ha estado siempre metida en casa cumpliendo órdenes y criando a sus hijos. Así que el feminismo pretende destruir, romper y deshacerse de los planes machistas, de una sociedad patriarcal que siempre ha despreciado el papel de la mujer. ¿Por qué feminismo? Soy... Raquel Sánchez Navarro, no? Es diu, esta xica, sembla molt jove. Sí, és una chica super jove, que té el vídeo, el en YouTube, i a més en la vehemència que, que ho defensa. Clar, això és, són les veus que cal recuperar El que passa que ella no té les mateixos seguidors que Paula Txellarría, per això l'ha endut així perquè en aquest espai a mi m'agradaria molt recuperar veus de dones que no tenen la veu que mereixen, eh, i esta xica tan jove és una d'elles. És a dir, no vindrà sola? No, vindré acompanyada de dones molt estupendes. Ja has implicat a fundacions ja has embolicat a, sí. a mig territori no? A mi m'agrada fer les coses acompanyada i ben acompanyada. Ben acompanyats estem nosaltres, tot un luxe Fani. que no te vaig a dir mai una cosa, tu promet. A veure. No te vaig a dir mai, princesa. No m'ho vas a dir. No, en aquest espai no hi haurà princeses. I jo princeses. te ho agraïsca. Eh, podem acomiadar-nos, això sí, amb abraçades sòriques. I besades sòriques. I besades sòriques. Per a totes i per a tots. Molt bé, moltíssimes gràcies, Pani. A tu, Jessica, Adeu. que bé, que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 Al RAS, A punt. Jessica Crespo, Al RAS. De 10 a 1 de les dies en A punt. 12 i 23 minuts. en setem una nova secció. en Encetem gent que suma cada dimarts en Al RAS... Anem a recórrer món per a després tornar al nostre territori i trobar-nos amb persones excepcionals. Anem a buscar valencians i valencianes que hagin hagut d'eixir de la terreta i que destaquen per la seva faena, investigacions o projectes que estiguen duent endavant més enllà de les nostres fronteres, però també, com dèiem, farem una ulladeta al nostre territori per tal de buscar persones que en el seu dia van a plegar des de juny i que estan fent coses molt destacades, molt a prop de nosaltres. Així, cada setmana mirarem al món per un forat. En primer lloc, on Deixarem avui uh, Papa Bala Nong. Jo li he preguntat si ho deia bé. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Jessica. Ell va plegar fa uns 15 anys a València, procedent de Senegal, tot i que la seva idea precisament no era establir-se així. Ah, sí, el destí li tenia preparats uns altres uh, plans, no sé així. que és el que <ríe> el va fer moure's en un primer moment del seu país? Uh, clar que sí, és veritat, uh, Jessica. I en primer joc um, bon dia a Tatès. Els o genss eh, dalrò i d'apun. Eh, és veritat eh, és un joc que vulll eh, parlar casaanyà, perquè el meu valencià no està tovia perfecte, per tenir més flores. clar que sí, ho eh, puc eh, una vegada parlar eh, valencià però. Yo creo que la próxima visita, la próxima entrevista claro, ya la farán claro, en, claro sí, en, en eh, Valencia. Además, le agradezco el esfuerzo que está eh, fiente. Muchísimas sí, claro, gracias. Claro, claro, además, el Valencia es más, más dulce. Eh, voy a leer eh, más libros de, <risas> de Trenlo Blanc para eh, mejor, mejorar el mío Valencia. Es cierto que, claro, he salido de, de Senegal. Eh, pasaba por España para ir a Francia, seguir estudiando. Pero eh, en los dos meses eh, encontré... A, a una chica que ahora es mi mujer y, evidentemente, que me ha ayudado mucho para estabilizar mi proyecto migratorio. Eh, desde luego, nacieron uh, tres hijos. Puedo decir que ahora no quiero ni siquiera ir a... a Catalunya, perquè Catalunya ha de ser frontera amb Francia, perquè m'encontro molt bé aquí en el país valencià. Ja és mig valencià, podem dir, no? Eh, sí, els seus fitxamés han nascut així, la seva la relació amb la, amb la terra està més que clara. Clar que sí. Eh, vostè eh, venia ja amb formació universitària, què havia estudiat? Uh, Dretxo, drets. I, i l'amor, finalment, el va fer quedar-se així a la nostra terra Clar, clar, clar que sí, clar que sí Ha, sido, uh, ha sigut la part la, la més bonica de tot el meu projecte migratori Això és la part positiva, però en canvi el vessant negatiu és que crec um, si no tinc malentès, que no ha pogut dedicar-se així a la seva professió Clar, clar que sí, i a més, uh, uh, per uh, les mañanas, per exemple, el que ha era ir a vender uh, en los mercadillos y por la tarde seguir estudiando y después cuando eh, he la posibilidad de casarme con ella he podido regularizar mi situación uh, digamos administrativa aquí uh, en España y desde luego he podido también tener lo que es um, la convalidación uh, de mi título para poder seguir uh, eh, estudiando en la Universidad de Valencia donde he salido con un máster en Migración Internacional Tienes razón también porque siempre hay esos dos procesos la, El primero es la convalidación, el otro es la homologación Homologar titulados um, de derecho es quizá un poquito complicado en España Si consideramos solamente hay más de 20.000 colegiados en Valencia Y por decir que es uh, todo una, uh, digamos, uh, uh, una dificultad, una inquietud Uh, per poder homologar totes les sí. estrangelles Has fet, com estàs dient, un curs d'immigració, integració i dret i posteriorment el màster i això també, una beca Erasmus en el 2007, sí, tot això t'ha servit per a traslladar-ho a la societat valenciana, en benefici de la societat valenciana, de la gent que arriba dels nous vinguts, que tenen como tú vas a al principio mm, claro, claro que sí, además eh, siempre yo eh, lo que eh, digo a los eh, jóvenes inmigrantes eh, es que eh, uno país eh, lo importante es eh, buscar procesos de integración los procesos de integración es cierto tienen, eh, digamos eh, varios obstáculos, tienen obstáculos económicos, eh, social cultural, uh -huh. porque siempre eh, seguimos viviendo lo que son esos tipos de prejuicio Pero eso no quiere decir que no debemos superarlo. porque Porque aquí, por ejemplo, la primera cosa es saber que un, uh, digamos, migrante es uh, el embajador de su país. Lo que debe hacer al llegar al primer lugar es uh, uh, intentar aceptar, uh, uh, digamos, las leyes uh, del uh, digamos del colectivo o de la comunidad de acogida. Es un primer punto. Un segundo punto también... Buscar uh, lo que es una herramienta importante que es el idioma. Y después, cada uno según sus, uh, su propio propio uh, proyecto uh, migratorio, uh -huh. intentar uh, hacerse hueco en la sociedad de acogida, respetando también leyes, Uh, haciendo también como si fuera en su propio país para poder mejorar lo que es tanto la integración uh, como la inclusión en, en todos los aspectos el aspecto laboral, el aspecto educativo, el aspecto social en, en, en todos esos aspectos eh, les, les premisas una amiguitas tan claras uh -huh. pero no es fácil Claro claro que sí, además siempre pueden cambiar porque mira yo no tenía proyecto migratorio de España, de, de Valencia pero mira Poden que els primers sempre no són clars, però uh, sempre poden canviar. Un projecte migratori poden tenir sempre diferents deviacions que no esperava. I tu has notat, des que has arribat mm -hmm. fins avui en dia, en el temps que ha passat, la societat valenciana acull millor a la gent que ve de fora, mm -hmm. o Ahora tenemos más estereotipos, tenemos más problemas. ¿Quién mm. es la evolución que tú has notado? Mm. Claro, eh, creo que también eh, es una muy buena pregunta. Conozco Jessica, me lo no, conoces tú. Tu... Joan, Joan, Joan, uh, Joan uh, gracias, muchas gracias Joan. Creo que es un, una pregunta muy importante porque siempre uh, uh, se debe uh, pensar que la inmigración, uh, su base es uh, desde inmigración el desarrollo. Pero lo que pasa siempre... Uh, por uh, intereses políticos hacen que la opinión uh, tenga otro entendimiento de las inmigraciones ¿Por porque ¿por la inmigración realmente es un factor muy positivo porque la inmigración mira solamente dos tres ejemplos más rápido, sí. pone por ejemplo los inmigrantes que hacen por ejemplo uh, trabajando como cangurú por ejemplo uh, cuidando por ejemplo a los niños uh, uh, uh, como estamos haciendo de, del el país de Valencia a los niños valencianos por ejemplo o los inmigrantes que están cuidando a los mayores uh, valencianos, o los inmigrantes que están en el campo, o los inmigrantes que son en, en, en varios sector del, uh -huh. del mercado del laboral. Por eso que la emigración tiene un factor uh, positivo muy importante, pero siempre lo que hacen es uh, desvincular este aspecto positivo, dándole un aspecto negativo, diciendo que los inmigrantes nos quitan posos de trabajo, no les ayudan. Porque hay deviación sobre recortes, por ejemplo, en uh, el ámbito uh, educativo, recortes en el ámbito sanitario Ahora, para desviar la opinión, se va sempre uh, hacia los inmigrantes Uh, intentando buscar Identificando el, la parte realmente Negativa de los de la, inmigrante, de la de la inmigración Que no es cierto Porque la inmigración tiene muchos factores Efectos positivos claro, No se parla de los efectos positivos no claro, De cómo contribuyes claro, tam también claro, A la claro, creación de riqueza Claro, claro que sí, claro que sí uh, Jessica Es, es, es cierto uh, Además es eso porque los inmigrantes uh, También uh, participan en el desarrollo Mira solamente para fortalecer Y decir lo que te ha dicho Jessica Uh, la recuperación económica que está teniendo ahora España La ha tenido realmente Con el apoyo también de las migraciones Las migraciones han contribuido A superar uh, la crisis económica uh, Ahora para volver un poquito A la pregunta de Joan Yo creo entender que uh, la sociedad valenciana Es una sociedad realmente Muy consciente Porque mira, por ejemplo Yo estoy uh, en todos los Uh, las manifestaciones, las concentraciones con los movimientos sociales uh -huh. La sociedad civil valenciana es una sociedad civil muy consciente La población valenciana es consciente porque mira solamente por los refugiados habían tanta solidaridad de la sociedad valenciana para decir queremos acoger Por lo tanto es cierto que uh, eso es uh, una sociedad uh, que ha cambiado mucho Evidentemente uh, también en, en lo positivo és una societat també que està apoyant tant a migracions com a refugiar. Clar, el propòsit d'esta de secció, ho diuen també a l'inici, ja no és no. parlar d'immigració com ho estem fent, que també, no?, de, de parlar d'immigració en sinó de conèixer també els casos personals. Són 15 anys, així, no. a, a València. Mm. Eres ja mig València. De si els teus sí, sí, fills sí. han nascut, a si eres feliç oh, a, a València? Uh, uh, molt, molt feliç. L'he dit uh, uh, abans, Uh, perquè uh, uh, abans uh, uh, uh, queria ir a, a França sí. però a, a, a, a, ara no vol uh, ni siquiera ir a, a Catalunya <laughs> perquè no Catalunya és jo aquí m'encontré molt bé amb la societat valenciana, integrada amb la societat valenciana. Además, iré també a l'escola de germà per mejorar la valenciana. Sí, sí, mi, mi, sí, està aprenent a valencià i, i, es, i de es, segur que la pròxima entrevista es, la fem el, en valencià. Clar sí, el moldos, el valencià, el, el no embates, mm. és molt dolç, valenciana, és molt No te'n perquè deien que volem conèixer valencians, eh, diguem-ne, nouvinguts i també valencians que han anat fora. L'altra convidada d'avui a plega via telefònica està a Nova York, és a la Cantines Marien Solès i com és la seva vida d'investigadora en el camp de la malaltia de l'Alzheimer a la ciutat més poblada dels Estats Units Molt bon dia per a nosaltres, però t'hem fet matinar una miqueta, Marien, no? Sí, hola No, no passa nada, son, son 25, bien, bien. és bé Aquí són les 725 És 25 És bona hora sí, perdó, yo... Jo no hablo ningú idioma bé No, això no ens lo, no lo podemos creer Com és la teua vida? No, no però hablas valenciano, te entiendo perfectamente O sea, soy de Alicante Estem coneixent un cas d'un valencià nouvingut Conta'ns una miqueta la teua trajectòria que t'ha portat allà a Nova York? Sí, pues Yo eh, estudié en la Miguel Hernández y cuando acabé hice un doctorado y conseguí una beca para venirme aquí un año Y cuando se, se acabó la beca Trabajo en en Guyu, es la universidad más grande de Manhattan cuando se acabó la beca, me ofrecieron quedarme y, y ya llevo casi 5 años aquí. Contata china sembla facilíssim, eh bueno, con que, que ha sigut un camí de roses pràcticament i no no supongo que acabar ha tingut tambément seus moments durs, no ah sí a ver. Es un mundo muy competitivo, pero como todos, creo que no es ni más difícil ni menos difícil que que ningún otro ningún otro mundo. Supongo que también para ti, por ejemplo, haber conseguido eh pues trabajar donde trabajas y eso para todo el mundo es es difícil el camino que hemos que hemos seguido, ¿no? Pero yeah. bueno, se trata de trabajar y de querer hacerlo, ¿no? Sí, ah. a pesar de las dificultades que supuso dedicarse a la carrera científica, ¿no? Eh, en el teu caso estabes decidida a seguir ese camino. Y sí. también tiene a veces vemos solamente perdón <coughs> a veces vemos solamente las dificultades, pero también tiene tiene aspectos muy positivos tenemos tenemos una movilidad para nosotros conseguir un visado es muy fácil hoy en día cualquier profesional de, de España cualificado un abogado, un economista, un médico venirse a Estados Unidos es muy difícil, porque los visados cada vez están más restringidos y es muy difícil para nosotros los que trabajamos en ciencia es muy fácil, por ejemplo, entonces también es verdad que tiene muchas ventajas que que que que a lo mejor no se ven per per tots els inconvenients, no? Que pues que clar que treballam hores, que tenemos uh -huh. treballs molt inestables. Bueno, tot té una part bona i mala. Marien, estàs a Nova York, però vas estar abans en Cambridge, al Regne Unit. Sí. Allí vas fer el Estuve teu doctorat Cambridge. amb Sir John Walker, no? Com tema sí premi Nobel. Sí. Per tant, uh -huh. portes una carrera molt important que fa que estiguis treballant tant temes relacionats amb, amb l'Alzheimer. Sí, trabajamos, bueno, en, en Cambridge estuve en el, en el MST y el director de mi unidad era era John Walker y lo que trabajamos es en, mi trabajo se centra en, en estudiar una parte de la célula que se llama la mitocondria, que es donde se produce la energía y bueno, entender por qué, por qué esta parte de la célula produce que la neurona, que son las células del cerebro, se mueran y eso es lo que va a producirnos pues Alzheimer, Parkinson, demencia todos los problemas que vemos en envejecimiento y como vivimos en una sociedad que está envejeciendo ¿verdad? porque está aumentando la calidad de la perdón, la, la, la espera. esperanza de vida pues cada vez más eh, la población, o sea bueno lo que llamamos el primer mundo, cada vez más vamos a tener más población anciana que, que vamos a tener mayores tasas de Alzheimer, de Parkinson de demencia y entonces el gobierno americano está invirtiendo muchísimo en en el estudio de, de este tipo de, de sistemas y de patologías. Y en eso es en lo que trabajamos aquí. Ya has referencia a que el gobierno de los Estados una inversión importante, una inversión económica en este sentido. ¿Así hubiera estado más difícil eh, portar esa carrera investigadora? Pues es que yo no lo sé porque no lo he intentado. Entonces no no puedo hablar de, de lo que no he intentado. O sea, aquí también hay recortes. No lo sé, supongo que en algunos aspecto sería más difícil y en otros sería más fácil, la verdad, porque por otro lado allí, aquí siempre vives aquí el contrato indefinido y ese tipo de cosas no existen, pero ningún campo, ¿no? Entonces no. siempre vives con el miedo de a ver si recortan y me echan en, y claro, si me echan yo me tengo un mes para irme porque decía antes el compañero de, de Senegal que que hay que acceptar las normes del país ¿no? bueno, aquí es que mm. las aceptas rápido si no las aceptas, quiero decir, estás en la calle tienes muy pocas con eso relacionat Entonces, amb això sí, disculpa, Marien relacionat de amb de això, de volia saber eh, quins són els costums que més t'agraden dels Estats Units i al mateix teixit preguntaria també a Papavala Vala quins són els costums que més li agraden de si sí, València, no? per conèixer com s'heu adaptat cadascú a, a, al nou país sí. comença pues tu jo, si vols, Marien que lo que más me gusta de de, pues de Valencia, de España, es eh, que somos muy cálidos, somos muy alegres. Yo siempre todo el mundo, eh, cuando... O sea, hasta en las críticas del del del Airbnb, ¿no? Ponen, es una persona muy alegre y dices, "No, soy normal, ¿no? Aquí <risa> en la mundos como más frío, más respetar la distancia." Yo recuerdo al principio que una compañera alemana me dijo, "Estás invadiendo mi espacio personal." Y digo, "¿Qué? ¿Qué estoy haciendo qué?" El metro Porque de le distancia, que es una mano en el hombre. <risa> claro, claro, y dices, "Que estoy qué? Digo, de eso no tenemos en España espacio personal." Y <risa> <risa> lo que lo es verdad. Por otro lado, de aquí me gusta mucho que Creo que es una, es una sociedad mucho más meritocrática que la nuestra. Creo que si trabajas, si vales, llegas. Y da igual de dónde vengas, y da igual cómo te apellides, y da igual de quién seas hijo. Hombre, supongo que si te apellidas Kennedy todo es más fácil, pero... Sí. Pero es creo que o es no. más meritocrático. Sí, sí, sí. O no, ya, sí, o te pone una bomba por ahí, ¿no? no sé. Uy, esto que no lo haya oído nadie, sí. esto es una broma, ¿vale? <risa> <risa> <risa> entre comillem, ¿eh? Sí. Pero los nuestros oyentes, que se ha pido en caso de que aquí va entre cometes. Sí. <risa> ironía, modo ironía. Yo también, rápidamente, a raíz de lo que, lo que ha dicho nuestra compañera desde Estados Unidos, creo que entender que, por ejemplo, la primera cosa también, a Valencia por decir a nivel gastronómico considerando todo lo importante que está detrás de la gastronomía mediterránea sobre todo me gustaría estoy gustando uh, la paella a pesar de la paella pero también pero la paella. Yo tengo una paella en casa que me compran en el Amazon, eh. que la paellera está hecha en, en España, ¿vale? Y aquí hay una tienda donde venden el paellero, sí. y la paella tampoco es tan difícil de, de hacer. Yo he hecho más o eh. menos las patatas bravas, porque eh. nadie hace patatas bravas en casa, ¿verdad? ¿No? Sé, ¿no? Sí, sí es, es, es verdad. Además también uh, dicen siempre que lo, los gustos y los, y los colores son relativos. Pero a pesar de todo eso, uh, saliendo de lo que es la paella con también los ingredientes, porque... Quizá la paella de Estados Unidos puede ser diferente a la paella del país valenciano, so, canto, a ah, marisco, etcétera Ahora viene también la horcheta, pero pasando todo eso, quiero decir también sobre la, la, el pulso de la población valenciana, que es una también una población muy, uh, digamos, uh, acogedera, y también uh, una población uh, muy, uh, digamos... Uh, <coughs> uh, um, um, um, ¿Cómo se llama? como puede decir la palabra? Es, es como yo, por ejemplo... En Receptiva, esos... que le gusta recibir a la Pero, gente. Efectivamente, porque y, y, y, yo, yo lo digo también pensando desde mi suegro, porque yo he sido uh, uh, el primer uh, uh, africano a entrar <risa> en esa casa. Y cierto, ahora hay muchos parejas. Eh, sí. Hace mm -hmm. 15 años era, no poquito era, era, era un poquito más. Claro, que claro, claro, ¿no? para esa familia se puso un shock, ¿no? Claro, claro, para estar más, más, más. Valencia no, no era tan cosmopolita Claro, no. claro efectivamente. No. Por eso es que veo que uh, Valencia está uh, una ciudad cosmopolita. También uh, la suerte que tenemos también aquí en nuestro país Valencia, hablando yo como valenciano, son tener los tres sectores. Tener uh, el campo la agricultura, que es el primer sector. Tener también lo que es uh, el turismo, uh, los servicios. Tener también uh, la industria. Para no ir hacia la compañera que está por Alicante, Elche que tenemos también uh, los zapatos que están por, um, por Elche por decir que aquí uh, uh, me encontro muy Yo, si me permite mm, uh, sí, Jessica y sí. John uh, la pregunta que quisiera hacer a María por ejemplo es uh, las leyes uh, de inmigración que está llevando Trump es verdad, no le voy a preguntar Desde el enfoque político, pero desde el enfoque social ¿Qué valoración haces, por ejemplo, de las últimas leyes sobre las migraciones? Porque sabemos que Estados Unidos lo que ha hecho hasta decir que saliendo de todo lo que son las convenciones internacionales sobre migración Porque dicen que ellos mismos hacen sus propias convenciones ¿Qué te parece esa última decisión del gobierno de Donald Trump sobre las migraciones? A ver, yo es que honestamente, y esa es una de las cosas que, que a lo mejor tú en España la tienes, pero yo no la tengo aquí. Uh, yo es una de las cosas, que, o sea, yo no me siento totalmente parte de esta sociedad, entonces, honestamente el sistema político yo no lo entiendo bien, ¿vale? El sistema de contrapoderes del que todos hablan en España y así, yo no lo entiendo bien. Entonces, realmente no tengo a ver, eh, yo me siento muy segura en Nueva York La ciudad de Nueva York defiende a los inmigrantes Yo nunca he tenido ningún problema Yo voy de voluntariado los domingos eh, A un sitio donde trabajamos con inmigrantes Y está prohibido pedirle a cualquier persona Si tiene papeles o no todo yo hasta mi conocimiento en eso Yo sé que Nueva York es una burbuja Y es también una burbuja, como tú decías tú, que eres el primer africano, uh -huh. tal. Aquí yo no soy exótica. O sea, aquí para no York, para ser exótico, hay que ser de un sitio muy raro, ¿vale? O sea, <risa> <risa> esto está lleno de europeos. Sí, de, sí. Es verdad. Entonces, el racismo tiene... O los problemas uh -huh. con la inmigración tiene muy poquito sitio en Nueva York. O sea, nosotros, mis amigos, parecimos la ONU. Y ves a uno de Düsseldorf y te parece que es como de Alcoy, ¿no? Y dices, ostras, eres de los míos, ¿no? Vente. Entonces, no... Uh -huh. No conozco bien los detalles, no i això i això Marien ens donaria per a un altre tema, per a encetar també un dia el programa perquè d'això se pot parlar moltíssim, està clar, però la màgia eh, que s'ha produït ara a estos estudis que els entrevistats han començat l'entrevista per la seva banda, això ha estat meravellós, agraïm els dos que hagin estat amb nosaltres a Marien i a Papa Vala. la propera entrevista en valencià però els dos, eh? Sí, sí, sí, sí. No, si, jo, si jo me saque en i tot però és que ja, de veritat que no hablo ningú idioma bé ya, ya como <risa> <risa> muchas gracias buen día está todo un placer igual con ellos igual igualmente ha sido un placer hasta mm -hmm. luego buenos días gracias <música> Durant aquests mesos els valencians tenim una oportunitat d'excepció per conèixer de més a prop l'obra de Manolo Valdés, un dels artistes contemporanis més destacats del panorama internacional. Per primera vegada... València, acull una àmplia mostra de treballs de l'autor d'escultures tan conegudes com la Grand Amadels de l'Avinguda de les Corts Valencianes o la Pamela, que durant estos dies s'estava desmuntant de la ciutat de les Arts i les Ciències per a ser traslladada a la Marina de València. El títol és Valdés, una visió personal està ubicada al Centre Cultural Bancaixa i anem a donar una ullada, encara que siga radiofònica, a aquesta exposició amb Laura Campos, que és la responsable de Cultura de la Fundació Bancaixa. Què tal, molt bon dia, benvinguda Buenos dias, muchas gracias bon dia. Perquè la ciutadania, està estaven comentant Els valencians no deurien perdre's Esta exposició Tenim un artista en matxúscules També, de renom ¿Qué por explicarnos una miqueta millor en nuestra muestra? Sí, la muestra reúne acerca de la, la, la mayor muestra antológica de Manolo Valdés y podemos decir que en España es, ha sido la más completa porque reúne más de 130 obras, han habido un par de muestras también en el Reina Sofía, en el Guggenheim de Bilbao pero tenemos eh, obras en esta exposición que ha estado realizando durante este verano entonces es uno de los artistas internacionales, valencianos más eh, conocidos y vamos, sí, eh, no hay que perdérselo. Pero eso es única, ¿no?, por sí. el fons que mostro y per que te obra acabada, eh, recién acabada. Exactamente. Se trata de una muestra que abarca, digamos, todas las disciplinas que sí. toca Manolo Valdés. O sea, ya no solo la pintura, la escultura, sino también las artes decorativas. En la exposición se pueden ver desde alfombras se pueden ver textiles, se pueden ver también cómodas, mobiliario... O sea, todo lo que son artes decorativas. Entonces es una, una muestra multidisciplinaria, por eso es una muestra tan completa de Manuel Valdés. Uh -huh. de verdad es muy difícil no aproximar una exposición, hablar d'art o hablar de, de, de museos y aproximar a a Loyen. Yo també eh, dubte que hi ha molts ollers despistats que no coneguen a Manolo Valdés, però com podríem definir el seu guardo? Quin és el nexe d'unió que troben totes aquestes disciplines mm -hmm. que poden vor a aquesta exposició? Sí, bueno, a veure, Manolo Valdés eh, hace justo ahora un año, nosotros en la Fundación Bancaja, tuvo lugar una exposición que era Equipo Crónica. Entonces, mm -hmm. para ponernos, digamos, en antecedentes tenemos que hablar que Manolo Valdés formó parte de l'Equipo Crónica, un equipo que en los años 60, 70, hasta los años 70 80 trabajaba el pop art español, es uno de los de los grupos de pop art español más conocidos, de crítica social, del momento, que se disuelve, eh, lamentablemente, por el, por el fallecimiento de uno de sus miembros, sí. que fue Solves. A partir de los años 80, Manolo Valdés eh, continúa en solitario, pero eh, continúa con un con su universo creativo tratando algunos temas que ya trataba en aquel momento. Es decir, su universo creativo toca digamos, toda la crítica de la historia del arte, esa crítica de la historia del arte con referentes como son Velázquez, como es Rembrandt, como es Matisse, como es Picasso eh, entonces, ese referente de crítica de la historia del arte ya lo tocaba también equipo crónica es una exposición en ese aspecto muy didáctica, para escolares, para el público en general, porque es una visión que tú ves Las Meninas, por ejemplo de Velázquez, que la recrea Picasso y también la recrea Valdés, entonces es una exposición que a través de la escultura cultura de la pintura, vemos esas meninas. Entonces es una exposición muy didáctica, tanto para el público general como para escolares. A mí, si no me equivoque, estas meninas ya estaban, ¿no?, la exposición del equipo crónica Efectivamente. Es sí. sí. a mí en zona lesbida no fa muy tan bien. Sí. Entiendo que es la evolución en la obra, en el trabajo del artista. Sí, eh, sí. Se ve toda la evolución en el trabajo del artista desde los principios, o sea, desde los 80 con las repeticiones, hasta la, el trabajo más actual, sobre todo un cambio también de técnica, un cambio de materiales empieza pues tenemos um, obras como es la estantería de madera tenemos obras como es Matisse como pretexto o símbolos de la publicidad como es Mickey Mouse que utiliza eh, digamos al principio de esa transición hacia lo que es Manolo Valdés actualmente y también podemos ver obras como estaba comentando de que han sido realizadas este verano o sea, que las ha traído de nueva esa expresamente exactamente para la exposición. Y vemos cómo cambian los materiales. De esa manera de Nogal, ahora realiza esculturas con alambre. Y también podemos ver eh, esas esa desintegración de las obras, que utiliza cristal, epoxi... O sea, ha, ha habido un cambio de materiales también en, en la obra de Manolo Valdés. Claro, que, eh. ¿no? que parece que siga característica en la segua obra y que es resento, que es de la segua sí. de Herrera Etapa. Efecto. Sí, eso es. Es de la última etapa Y luego además estamos viendo también todas las esculturas públicas, como antes estabas diciendo que estaban desmontando, uh -huh. pues todas las esculturas públicas que está exponiendo las últimas exposiciones de Singapur o en Estados Unidos, en el Botanical Garden, o sea, eh, vemos un poco también eh, esos prototipos de esa escultura pública en la exposición. Entonces, sí. A més de la diversitat de materials que estaves comentant mm. També has fet referència a algunes obres Hi alguna en particular que creguis tu que siga La referència de l'exposició O no pots quedar-te només en una no, no, no te puedes quedar con una però sí que és cierto que tenemos una, una estantería de madera Que era de los principios también muy conocida Lo que comentábamos de la obra de Mickey Mouse Esas son dos obras también muy reconocidas De, de la obra de Manolo Valdés Las Meninas Las meninas que se repiten como estabas comentando, eh, es una de la obra que si tú ves la menina sabes que es una obra de Manolo Valdés. Eso es, sí esta sí, sí, comisaría está, Mostro? No sé si él también ha participado de manera activa Sí, sí, por supuesto, está comisariada por el Catedrático de Historia de Arte Cosme de Barañano Que ha estado mano a mano con Manolo Valdés, lógicamente para elaborar el discurso expositivo Y para hacer la selección de las obras con el espacio que disponían clar, perquè té moltes obres que, lamentablement no caben no. Eh? <laughs> també és cert que ell és un escultor eh, eh, molt dedicat al carrer, no? Eh, amb, amb figures descomunals d'un de tamany eh, ja considerable sí. com les que hem vist fins a fa no res a la ciutat de les arts i, i les ciències, i malgrat que viu a Nova York, no? Sí, també si no sí, m'equivoque, sí. ha estat així, ha estat a la presentació de l'exposició, a la posada de llarg, no? Sí, estuvo incluso en el montaje, està plenca está muy contento, como estaba comentando antes, eh, tanto Manolo Valdés como Cosme de Barañano estuvieron durante el mes de agosto juntos trabajando con el proyecto y luego vino al vino al montaje expositivo o sea, sí, sí, ha estado muy presente y creo que ha, muy, muy contento Yo creo que ara és hora de conèixer la informació pràctica, és sí. a dir fins a quan podem veure esta exposició al Centre Cultural Bancaixa, a més jo no sé si feu visites guiades o didàctiques per tal que aprenen també una miqueta els visitants? Sí, eh, en esto bueno, la exposició va a estar hasta el 25 de marzo ¿vale? Hemos cambiado los horarios de... hemos cambiado los horarios del Centre Cultural de las Exposiciones Debido a la gran demanda de público que ha habido Entonces ahora abrimos los domingos por la tarde De martes a domingo, de 10 a 2 Y de 5 a 9 Y los lunes de 10 a, a, a 2 Y luego Están, está, no, no, los nuestros oyentes que nos extrañen ¿eh? Que están apuntando el horario Exactamente <risa> sí. a la hora Porque no claro. se equivoque <risa> no, esas, Toda la información está en nuestra página web o sea Y las visitas guiadas también lo digo Para que no tengan que tomar nota Sí que estamos realizando talleres sí. para escolares y te estamos realizando para la exposición de Manolo Valdés y estamos realizando también eh, talleres para gente con diferentes capacidades uh -huh. eh, también de la exposición de Valdés pero bueno, coincide ahora que tenemos otro artista valenciano que es Vicente Ortí, en estos momentos en la fundación y Sorolla, con otra exposición que es un jardín para pintar Eh, es que tenéis eh. al nuestro avas un spy museísta impagable eh? sí. que, que es este centro cultural de la bancaixa Laura Campos muchísimas gracias por endinarnos una miqueta más en esta exposición que paga la pena recorrer y a mí será que venen 10 de festa que ya ahora que tenga vacances no te excusa por hacer una escapadeta muchísimas gracias un placer muchas gracias a vosotros ja els últims minuts del nostre programa, els últims minuts del RAS, el magazín de punt que avui tanca la seva segona edició. Ja plega el moment de posar el punt final a esta segona edició d'Ellem del Ras, abans això sí, anunciem on farem el programa estre proper divendres, perquè és una promesa que complirem, així dels estudis de Burxassot, on anem Joan? I irem, i irem, Jéssica, el divendres o farem la primera eixida del Ras per a fer el programa des de fora, com diu, serà a Alacant estarem a la sala Miguel Hernández de la seva universitària ciutat d'Alacant, que està al port, l'entrada per descomptat és lliure fins a completar l'aforament i comptarem, entre altres, amb Lluís Ibars, compositor de bandes sonores per al cinema o la cuinera del restaurant Monestrell que té una estrella Michelin, Maria José Román. I música en directe amb el grup Pellicana, però anirem donant més informació demà i després demà. Molt bé, el primer que han de saber els nostres oients és que estarem a Alacant, i és la nostra primera, primera destinació. Eixida. Destinació a Alacant. I una última ullada a les xarxes socials, Ernest, tens compte que s'està dient? Moltes coses, la veritat, en el Twitter arroba, punt, guionet, baix, medi. Els seguidors de Fan i Grandes estan demostrant que són dels més actius de les xarxes socials. Peter Franton assenyala Con sempre salvatge Fanny Grande amb Jessica Crespo. Rubén diu que el terme feminazi simplement és un invent masclista per a desprestigiar el feminisme que és la igualtat de drets. Soc come feminista i a mi m'ho arribat a dir, col·locant el feminisme a la mateixa altura que el masclisme coses completament oposades. Alejandro Moreno manifesta Jo també sóc feminista. I Ítaca diu estar emocionada d'escoltar fanigrande en el ras. Diu que soc feminista, lluita cada dia per una societat més igualitària orgull de tindre una ràdio pública que dóna veu al feminisme. Respecte a la secció El món per un forat, Adripo ens diu, que bonic que escoltaren al ras un senegalès resident a València intentant parlar valencià, mentre hi ha molta gent que és d'ací de tota la vida que ni ho intenta. Per últim, recordem també eixos nous hashtags en Twitter que avui hem posat en marxa, coixineta al ras natura per a penjar vistes i racons increïbles dels nostres paisatges fantàstic el joc que ens ha proposat Maria Josep Picó perquè són molt hi ha els oients que juguen a esbrinar aquestes dues fotos. A més, Sergi Juan Peiró ens ha penjat una vista espectacular de la platja de Tavernes. Hi ha Ignasi, Ignasi per la seva banda, penjat dos imatges més. Una de la serra Mariola Nevada i una altra de la ribera del Xúquer. Un altre hashtag, coixinetalras, ens enlairem, perquè ens conteu els vostres projectes empresarials, idees, noves start-ups. I coixinetalras, cau de dona, per fer-nos ressò d'eixes històries que ens expliquen que exemplifiquen esa lluita diària per la igualtat de gènere. No direm si algun oient ha encertat ja o no i aquestes fotos de Maria Josep de la secció Natura, que entren al Facebook i sí, que ets. ho vegen ells, val? Molt bé. Moltes gràcies, Estem Ernest, connectats. gràcies Joan, gràcies a Txelo Rivera, una crack en la producció, gràcies també a Pepe Moreno, un altre crack en la tècnica, i moltíssimes gràcies a vostès per escoltar-nos, per estar amb nosaltres en esta segona edició del RAS, el magazín d'Apunt. De Tornarem demà puntuals a les 10 del matí. Els acompanyarem durant 3 hores de Ràdio de 10 a 1 del migdia. No ens fallen que ja demà comencem a passar llista. Adeu. a una de las días en A.Punt. Arriben es